रािया ू जा वा जा ज आरा सा सपा वा हमाजी बता है िमाले وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کوي چې آزاد او وجدي وجنه اور پسې راغله يا مكي صورت کې ترغيب اور کړو هجرت ته شدياو ملک نه بل ملک ته جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم د مسجد الحرام نام مسجد اقصا ته بیان دی د دیو جنا اور پسیرال عباده مسجد اقصا نه برا یا امر کی سورات کې ویلو انما جئلا سب دواللینا دا رخ کار والا چې د قالب رد په احترام باندې کړه او دا غي ذکر کړه او نو صورتت ک دغی د شات ذکر کوی د دی ووجه اور پس راړو یا مخک صورتت شیطان ان او لے سرکه سرطانو ستا به غ زما په بندگانو ن تا بدارو نو صورتت کے بیانئ چې شیطان زور او طاقت نیشته پهنیگانو بندگانو یا مکی صورت کے اتم آیات آتتات یا ایم آیات کے ویلیو زیدنام وعذاب انفوق العذاب ندیر صورت کے ونوی آیات کے پارباند زیادت کی کل ماخبت زیدنام سویرہ کولا ما خبت زیدنام سعیرا چکرلا جانم سور شی نزیاد با گمگا دیلا سوزاول نور بیتیس کو یا مخی صورت کی جناب رسول اللہ صلیم تولیو وصبر وما صبرو کا الا بالله صبر کا نو دی سورات کې سبن مونیخ ای نو دی او جنا ور پسې راړو نورم غاړو وجودی امتیازات د صورت دا سورات ممتاز ده په بیان دا ایل له دا ځاب باندې چا زاب راځي نو دا ویغه وجه ته په دی سورات کې دا سې ببل سورات کې نیشتہ دا رنګې دا سورات مومتاز ده په اقیده اسراء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مسجد اقصا ته وزهنه بیا بر اسمان ته بوتلو نو اپ کی ذکر کوي او بلکې دا سې نیشتہ سرائنہ جب گی دی وہاں پدی تا انداز نہ دی یا دا سرات ممتاز دے پا تاریخ دبنی اسرائیلو باندے چھ پدی سرات کی اول تاریخ دبنی اسرائیلو بیان کردے دا سی ببل سرات کی نشتہ دا سرات ممتاز دے پا پیندویشتو اوامر و نوائیو باندے 25 عوامر او نواهي اپ دې سورات کې ځې بيانګړي هدايت ده په بل سورات کې نشته دا رنگه دا سورات ممتاز ده په مطالعه دې او سورات د انسانانو او د جن ماتونو انسانانو جناتو د ډول ته زی را یو یو صورت راڑی دا قرآن هونتا کی دا مطالبه بگل صورت کی نیشتا دا وال صورت بیان دا اغا چې چه مرتقب داغی د دا عذاب گرزی بیان دا اغا امورو چه مرتقب داغی مسائق دا عذاب گرزی آلام مور بیان نه چې چچا او کلن په باغ باندې عذاب راځي خلاصا ضرورت صورت کے سالور امور چې ملتکه دایي مستحق د عذاب ګرځي یو شر کې مستمر سبب لنزول العذاب چارچ شر کامیشاوګ نو پاوی باندي عذاب راضی دیم هاتک د شاعر الله سبب النزول العذاب چارچ بیا زتی شاعر الله کړه نو عذاب راضی شاعر الله د الله دی ذات مند په عزتي داغه پیغام باندې کار موعجزاته کار جماعت ده لګاوو رسمو دي انوخه بي عزتي کړي وا عذاب راغه هاتک ده شاعر الله سبب لنزول العذاب جازد شاهر الله بیزتی وګړه نو بار وی عذاب را عظیم اخراج الامرین بالمعروف والنهی عن المنکر سبب لنزول العذاب چار ا مری بالمعروف و ناهی عن المنکر د ملک او استل په غی باندې عذاب راځي او څالورم استهزاء برسول سبب لنزول العذاب چا چ پور استهزاء او ټوکی وکړي وارسانو دا انبیاؤ پور از دیزاو توکه اکلے نباغی بانده عذاب راضی نو آسانور کالونا سچا اکلن نباغی بانده عذاب راضی یاو <coughs> شرک مسلم سبب لنزول العذاب همیشہ شرک سبب دا پارا دا عذاب. دیم مہا تک سبب لنزول العذاب. چاہ جا دا شاعر اللہ بی عزتی اگرات نباقی باند عذاب راضی دريم احراجو عامرینا بالمعروف ونائن علی المنکر سبب لنزول العذاب جا امر کوم کی د معروف او رغ کی د منکر دکلی نو یا سن باهی عذاب راضی او سالورن به سزا چا چم بیا پور ټو ګیو حق پر سو پور ټو ګیو ګړي نو پاغي باندې آزاد راځین اوان کې د بني اسرائيل اوان کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دن اسمان نو ته بیان کړي سبحان اسم مصدر ای سرا د شپې لوطوي بیا دي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لوی صفات او صفات او غیر اعدیات دې د دې واجی اعدی وي بنده د الله دیتا چدار چا وجات مقام تاج کر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چاغزای دبل سوق نه دی ترين محتاج از الله تا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا من او الی من د بارء ابتدا د غای راضی ایلاد بارد انتحاد غائی رازید نو مانا داد مسجد حرام نالار مسجد اقصا تا قرآ سید نو سمطلب مسجد حرام کی او مسجد اقصا کی نو چه مسجد اقصا تا قرآ نو بیا مسجد حرام کی نو دارتی نتنے او دا چې هر ځای موجود نوای چې جوان نو اړه ځای موجود نو ګمینو الاره راوله مند پر د ابتدا د غای انتهار عزیز پر د الاره عزیز پر انتهاز غای نو بیاو ابتداء او انتها بسنده جوړي چې مسجد الحرام ګومو اقصا کې اومو هر ځای کې موجودو مځیدې حرام نه لاره او مځیدې اقصا تورې سي نو تاسو د یاون او یاستا وبنده دې د دننه کو منځ ته هر ځای کې موجودو مځیدې دایمه څنګه لاله لند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مځیدې حرام نه تر مځیدې اقصا دا په بوراق باندې بورا د خرنا غړو د اسنا ورلو کېو د کچر برابر د کچر نه لګول کې او وګد یو سرلی وا او جناب رسول الله صلی الله علیه سور شو او تر کمه چې نظر لګید دمو جتګ نو اغه ته قدم راسو دومره تيزه سره روانو جره رسول الله سلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په بوراغ باندې चले کی با او بیا مسجد اقصا کې بوراغ یې کړه سره وتړ کمه سره چې انبیای مسلمان په خپل سوارلای تړلې اور بیا د مجزه اقسان په یو کیسه م لفت باندې چې الله غټم برابر کړو باندې پر اسمانو نو تخاتله د حضرت رسول الله صلی الله وسلم بدن او روحاني دعاوو نبیع السلام بدن او روح دعاوها اغا اسمانیو تتریری فاتدان چه آل دی نبی علی اسلام اللہ لی دلیو او کنا ام المومنین آئیش رضی اللہ تعالی تاپوچ شوئے ہو چه نبی علی اسلام اللہ لی دلیو ناغیوے نبی علی اسلام نور ان نار آہو اللہ نور دے ان میں رآہو چرد لی دیشم نور لرآ یو معنی دادا اور دویم دا چھو نور انی رآہو نو... اللہ نور دے ما نور لی درے رنامی لی درے نور لی درم ندی شوی و نبی آلہ السلام دا دانا جسو کوی خوب گیتا لیو نا نبی علیہ السلام پر ویخوا باندھتا لیو روحانی او بدنی دوارا جسمانی او بدنی دوارا نبی علیہ السلام تلیو تل ویادو کی نو بایگر جسمانی نا فنشتا سی اثبات دے در روحانی تلو و د جسمانی نبي میسته دغه جسمانی ته له نبي عليه سلام اسمان او زات او مزن بیا د فارسیو پلوص مزن او بیا دا نه او بیا نبي عليه السلام تا پینځه مزن پاس ایشو سبحان اللذی ازرا بی عبدی لیلا پاک دیا غزار تا چبوی تقبل بندل را دشبی عمد دورتوئی اللہ تا محتاج دے بندد اسرا دشبیت لوتوئی سبحان اللذی ازرا بی عبدی لیلا پاک دیا غزار من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ده مسجد حرام نه مسجد اقصى ده آه مسجد اقصى چه خیر جولم هنگا چاپیر داغینا فیر تنه چاپیره پرا لگلو ده انبیاء علیم السلام چه اللہ دیر انبیاء داغینا گر لِنُّ رِعَوُوا مِن آيَاتِنَا دِذَبْارَا چِوْقَوْمَنْا غَوْمَنْا عَدَتَا سَمِنْا دِلَائِلُونَا اِنَّهُوَا سَمِيُرْ عَلِيمٌ شَانْتَا دِلَى اللَّهُ وِرِضُنْكَيْهُبُوا وَآتَيْنَا مُسَى الْكِتَابَا اِنَّهُوَا سَمِيُرْ عَلِيمٌ دَلِيلِ اَقْلِيمٌ وَآتَيْنَا مُسَى دَ ورگر امگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب و جہان نا بنی اسرائیل گردون امگا دیلہ حدا تبارد بنی اسرائیل خبره په کتاوہ الله تتخیض من دونی چې شمنی وی بغیر زمانہ بلزمدار مسلا میں را لے اللہ تاتحیدو من دونی وکیلہ منی وی بغیر زمانہ برزیمہ دار ذریعت من حملہ مانوه ذریعت من حملہ یا ذریعت من صوب دے مخولد اللہ تاتحیدو اللہ تاتحیدو ذریعت من حملہ مانوه جمانی وې دا اولاد دا چانا جانځي سوار کړیو مونږه سره د نوح عليه السلام دیندا معلومه شو چې ریځ نه کانو بل دی عبادت کو دی غنو عليه سلام سره بنیان سوار کړیو دا عبادت کو یا منصوب دی بنابر دا هر نه دا محفوظ دې ذریه تا من حمل ما یا ایلوات دا غچازی سوار اکڑیو منگا دنو حلی سلام سره انہو کا نعب دن شکورا بند دے بندتا بیدار وقضینا الى بنی اسرائیل فی الگتاب بیان کڑیو منگا بنی اسرائیل و تب کتاب کے تورات کے لطوزدن نا فی الارض مر را تینیچ تاس و فساد کوئی وزما کګي دوه ځله اوله تا ننولو ان کبيره او پر دګي عبادت سوچاتې ګي عبادت سوچو چتواله يو باندي تاسو په ماستي ودار کې راشي او چات پشې او وسات بشورو ګي وایزا جا وادو له مان کلاشر علاوه داړو بره دی جا ولېګه موږ په تاسو باندې باد الله نه بنديان زمګه ولي با سن چديدم چې خواوندان موږ جام صفته وخت نه سره په الله مسالحت کو او دای اوال او سمي هواله ها وخت نه سره په مسالحت کو او سی خو په پاسته ګو د با اسن علی کومه باد الله نام کرل ګمغاولې ګمغا پتا سبان دي باندې ګان زمغا چاوندان جنگ سات فجا سوقه لال ديار نونو تول بدرې میند کورو تا زګ از داوود علیہ السلام وفات شو داغره بعد هر سليمان علیہ السلام پیغمبر او د سلیمان السلام وفات شو لز داله په بني اسرایو کې غي بغاوا توکو او د آئنده باد چانا غي باغیان شو او غي ته نه جدا شو تاس او چې تاس ناس جوړ بیا په الله ها وخت نذر ارمنیا دای په مسالحت کړو دبابرو زغ باچان برال الله او دا سیول چې در په دار ایګړو فجا سوق الهل د یاره نو دنه شو ایمند تا وکنو تم فلو او دا وا د کی جون کې یو زلم خاص ناسګی سمردنا سم ل ګمل کرت اليهم بیا وا پسره مست منګه نمبر ننبر په دایو وار په دایوانه وان د کوم بیا اموال او بنی نا مزحود کوي منګه تاسو په در ګولد مالو و جان نا کوم اکثر نفرہ او ګر زونای منګه تاسو زیات په ادوار دنا فرایسره بیا هم زیات کړئ این آسانتو ما آسانتو ملی آنفوسی کن کتاسو که گوه اینو که گوه اینو که گوه اینو که پارززان نو کلو تاسو لی فائده دا و این آسانتو فلاحاو کتاسو بدعمل کنو سزای دا پتاسو فلاحا دلائی سزای دا چاچه دا بدعملو که او اکسر نفیره دائی بچی زیادشو اسم یهوده اغې دا کوشش کوي چې هغه بچي زیات کی نو هغه کوشش غوي و دونه زیات کی بچي زیات کی چاغې نفري زیات شې او مسلمانانه رعبانه پابندای لګې دو بچو هي اچي ها دو بچو دا سنوي چې دو دو بچي هي اچي دو دو بچی راړې یناصنتم سانتم لیانوسکم واینا ساتم فلہ کتا سو باد عمل کوینوس زایز دل افایسا جاواز الاخرا کلا جرا لاواز استمال یسو <سؤال> او وجوهکم چانجام دارشی تز او چدا نشوی جوما تا لگا چدا نشوی اوال زالا مجر اقصادا مکه پناه غستوا بیا باوطا تختائی ولیو تا بیروما علاو تدبیرا او د بارا چیا لاکشی پس او دا غزیزان از از غرد کرلیو پا حلا گوالی بانده نو بیا پیاله حضرت عمر مسلط کو کله چارده عمر رضی الله تعالی نو دور کې صحابه په حمله وکړه پښام کې ندی کله ګراگیر شو او بیا یې مونږه تسليمي ګو او تاسو مونږ د خپل مشرا ولې څوار مونږ اغاز خلینا اوینو مونږ د جګمه په شان ګویا شو دي نو هغه سړی نو مونږ به تاسو تسلیم شو صاحبای کرام او بیت الجراح رضی الله و تعالی نو هغه مهاجیدینو کې نوغه او مخه کو هاي چې د کلينا او قتل نوایې سنا سره د هر مشابيده خو هغه سړی مده کم چې من دا پېښه کوی شې ودا زمون په کتابنو کې بیان صحابو ورطا حضرت خالیلی مولید رضی اللہ تعالیٰ عنو مخیر کر چه عرط او قتل ویدام نده نو صحابہ اکرام و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو تخبر راولے گا مدینی منوری تا ملک فتح کی گی ووی تسلیمی گی وغی وی جستاس و مشر آغاد راشی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہی درامام خپل غلام ځان سبق او کله با حضرت عمر د اوخه ه او پړې نیولیو هغه باندې روانو غنام بسورو او په بل پړاو باندې بیا حضرت عمر سور او غلام به پړې نیولیو او, او روانو دایو چه کلاغ آخیری پڑاو تورا سیدل نمبر ده غلام د سوارلائو نو غلام ده منا تحرده اومان تاو که چه او داغی علاکه تراورا سیدو نو ته سور شا زبا پڑیونیم هم هادا جاو مرورتا اینا ستا نمبر ده توا سوری پڑی بامانی ولی کل چراورا سیدل او حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوی اگا کلی تا ورمخامخ کو بوتای چایو کوری چیز منگا مشردہ دی نو حضرت عبو بیدا نور وغی ورطاوی چیز منگا قیمتی لیباس دا کیسرا و کسرا بادشان وغلا سلراغل نو داو آچو او مخامخ شای او چاغه چغه او چولا او لقمه خل لا او چرې او هغه دی عمر قدرې هغه یو یستا به الحاكم متکاسر حتى زرد مور مقابر زدا نه چوب دا وبا صحیح را کئ هغه دې عمر دې الله تعالی کپڑوں کې تاسو رو به ټوګړې لاګې دلې وي تاسو ټو او چې دا هغه یا خلې ته مخامخ شو او دا وای هغه بليان اگر او چت شو او وې وکتل نو هغه هم دکړې د کوم جمښت به شر ګویا شوي او بیا یې تسلیم شو بیت المقدس او شام او غدا مسلمانانو په خلاص کې راغل او هغه تسلیم شو چې شعر راغی ته چې بیا وومنل ازار بوګم ایرحمکم زر ذرب تاسو چرامونکی بتا سبان دی وای نو تمو ناوګ تاسو بیا راګ نهي ودا مندان مونږ بیا راګ دوسا تا وجان جاننا جان مالل کافرین ہسیرا گردوله منگا جان مد پارا کافرانو کلا کافرو ز پارا کلا دا بندے جیل دے اینا ازل قران یاذل لذیہ اقوام ترغیب اینان قران یقینا دا قران لال غیب ترا دا وی چھ ہزوت خبر دا. او زه ریوالم کوم مینانو غسانتا چې عمل کوي نه کو په دې خبر باندې زلیدره اجر লই وا نه لزینا لا یوب ذبال او یګن نا غسان چې ویني منی قیامت یار ګلې من دیله عذاب دردناک وا دی انسان عذاب لره شر عذاب دوا او بالخير پښند غوښتل د خیر لرا وکال الانسان اجند الانسان تل ورګنده لمون د بس تر راشي نبيانو ټینګ نه یو دا غلای موږ تنجویر غلای موږ تنجویر او د خیر او تورسی نو بیا وي جامړه راځي کنه آزاد راځي ده ارسه که ده تلوار ده و جانا اللیلہ و النهار آیا تینی گردو لیده منگاش باوردو نخی فمہاو نا آیا تل لیلی لرگو منگا نخدش پی او راولو منگا نخدر از اخکارا ارناشی دیده پارا جولدوی فضل در فضل افستاسو نا فضل رسک حلال در از اکار کسمو کئیو وليتعلم هذا السنين والحساب او دې پر راځ په شيتا زو پښمه او دې کله نو حساب کتاب وا كلشن فصلنا وتفصيلا هر یو شي واځ کړه منګا بواځ کو نو او هر یو انسان ژوند د کړه منګا د تامه لا ما پسرد یعنی مطلب دا ما نامه اغه کار دا پانو ما دا و نغریو لو یومل قیامت کتاب هی القا منشورا او باظو میا دلرا پرواز قیامت باظی کتاب چې مخا مسکی عبادت دا سر پر لیست دي اغه نامه منامه بیا ګوري چې دا ستاه بل نامه دا دې ووي داس بلار را ورداو ماته نا پټکې ماته نا پټکې برا شونډه به بصاره اوخدي ام کاټه شونډه به نام سره زړندې ا دې ووي ماته پټکې داس بلارالا دا و ته وې دا ګستاغ عمل لې ا را مو جاسم شهغه تاجی دنیا کې ګمامل کړو دظام دا علامه بدل اور کې شه دې و ياله تني لموت کتابيا حرمان دیچی ام اللہ مانوے راکڑے شوئے ولم عدر ماہی سابیا او چی چانے کامل کرنے اگا وہی حاو مکرہو کی تابیا را شئی زمام اللہ مولو لئی انی دونتو انی ملاقن سابیا وَكُلَّ انسانِنَ اَلْذَنَّا هُتْوَاهِرَوْ فِي عُنُقِهِ ا انسان د ګړ دا مګا دظعملله په سر د کې ان مدلله د پورې پې وسته دا عمل نامې نهې خلاصې دی نشيوننو کې جوله یو م ک آم دی او واو مګ دله پر ک عمل کتاب تاب چې مغا مخککی هبا د د هغې سره پریس اقررا کې تاب ورته وویللی شوو والله کافی دے نفستانو رضی بتا باندی حسابناک ننزاو سر بخبلا حسابو کا من احتضا با انمائی حتدی لے نف سے چاچ ادا تاصل کنو بے شکا فائدہ دے دات زان لدا یعنی فائم نمائی حتدی لے نف سے بے شک ادا تاصل ای دپار دخ پل زان ادا تاصل ای دپار دخ پل زان سمدلو زان لے دا ومان زلا وای نماز لواله اسو چی گمراه شه بهشکه سزال گمراه رب دبان دی او بار یو بارو کې بار د بلچا یعنی سم د یو بوت په بلنا چی دیdeserved هزار گناه د زما په غاړه هزار ستا په غاړه چا چا من کړو پاغبا دی دی ولا تذر وذرته اذ رقرن بريو بارو گبارد بلچا وما كنا مؤذبين حتى نبا رسلنا ذيوم گا سزا ور گوي ترا هي پوری چولي گم گا پیغمبر نما زماور و قیامت کے واپسیو کر کرور بہ بہتر و خطروں نہ بدلا لي داغي مطلب دا ندي داغي مطلب دا چه مظلومان بعد ظالمان نه بدلا و او جناورو لا قیامت کی سزا ش دینا ائی دا پیغمبر راهله جیرب صلی الله ورکه و اذا اردنا انهلك قریا امرنا متر فيها او کنا جرا دو گوم گا چلا گومیاو کلی والا امرنا ماني ذمہ دار ما کو لخیال کوي او امرنا مطرفيا تحفيض سرا دومانه دا وای زهرد نا نو لگا قریا دان کلا جرا زوجم گا چلا غوم امرنا مطرفيا امرنا مطرفیا حکم ګومګیا ماردارو دې د پې اطاعت باندې مغاتہ حکم ګو چتا بيداریو گئی اطاعت کوي د الله ففصل کو فی کی باغی کې مغاتو ید الله کو نه اومنۍ مشران دیو ید الله کو نه نو دید دا الله کو نه مالدار مشرد زکات ور کئ نو ور کئ حقدار له حق دار و ور نو ور کئ کی فا ق علی الحول بیا پیرا الله ونا اولی عذاب پراشی دیمه معنا مشادت وای زرد نو لیکا قریا تن کلا چیرادو ګم نا چلا ګم ګیو ام مرنا مترفیہ ام مرنا قیزنا نمانا دا ام مرنا مترفیہ قیزنا مترفیہ مکرون کم گا مالدار داغے مالدار پک زیاد کو مالدار پک مسلط کو ففاسکو بیانو غی فسرکو کی پاغے کے ماندار بگه زیاد چی نوچه مال ورسخرایشی نو مستی چی او دا اللہ دا احکام و دشمنی شروع کی ام مرنا مترفیہ قطرنا مترفیہ زیاد کو منگا پائے گے ماندار ففاسا کوفیان زی فیسا کو گی پائے امر الہی وا قال الکلونو لگیبد دی باندوینا دا زاد فدمر نہات میرانو علا گمغه دلرا پالا غوالی و کما لجن میرل قرونی من بعدمو ډیر هلا ګلی منګل پیرونا پز دنو حله سلامنا کافی درم صاحب ګناونو د باندې ګانو لې دونګه کی ذااب کرا شیر کے مستہ سبب لیزو ل وقفا وقع پ ب کا بضرروں ب بعدی بسرا کافی درم ہ بکونه اوو د بندی گانو من کے منکان یریزو حجلہ ت جلنا لویا ماہ زور جره را دغه دنیا نو په دنیا ورغمه مګه دنیا زب پتلوار ورغمه را اپدی دنیا کې هغه چې زمونږه به ښه شي له مان نورې دوه چا نه چې مګه را د وګو بیا به ګرو مګه دلا جانم بده ما هو تامالو شوا چې څوک دنیا واړینو الله ولا دنیا ورګو بیا به جانم زایشي وګر دنیا وختل خندې اته نه وي دنیا حسانه بیاولې وای بیا چې دنیا وختل خندې او چې چال دنیا ور کړا دا غلاو بیا لا عذاب ورګي دا رسول سليمان له بادشاہي ور حضرت يوسف له ور کړو حضرت اسمان رضی الله تعالی له مال دولت ور کړو نماز اللہ کی نیعیل و سزاور گئی دی خدا مطلب شو نانا دان نده یهو د عمل دی دنیا یهو دی عمل آخرتو عمل آخرت کے او مقصد دی دنیا دا که عمل آخرتو او مقصد دی پی دنیا را ٹولول دی دنیا وستل مدرسا جوڑے او با دین یا تا چه داو زمایه و دکانداری بس او کار بامی روانی و غرم بے دنیا دا پارا دے اکڑا لے خطابت دے امامت دے دنیا دا پارا چې چه دنیا آیاو دے لئی چه امامت کم زد پابند ما جمع مزبران نا کذا کی گی و قدیانو درس کو ما او که مقدر دیان خبلا مینا کئی کئی دیکنه تا دنیا مقصود مگر زوا تدریس ده دیل پار کو ما چه دخوای دین خدمتو کما غریبیم نوروازم راسی نه موطمیم سه کافاف خرچه در کئی دیگ دوالا و دانا چه تیپ داگت ایرادا کا که دنیا ده پار ده اکڑه ده افدالله می مبارک ویلیو قد یعظا الروحانو دلما جری قد یعظا الروحانو دلما جری وقد فتحت لك الحانو بدینه هر جا زان تجارت له دکان ګلاو کړی دی او تا دینه دکان ګرځولې سيام دا دینه قشاینه دسی دې ولے اسه یوغنه اصحاب شواهینی داد دینه باز جوړ کاو بده باندې خار کې چاجه دینه باز جوړ کړو نو ا چر انه کامیاب شوهه دغه چې ته را دینه دنیا نه بار کو هغدارنګ عبد الله به مبارک خط مال ګرځیدل او سفاد و صفاقی بلی جوزی اغہت شاہ کر دے دارگ یا نجوم و ظاہرہ اغہت شاہ کر دے اور شیعر طبقات و المفسرین کے پر ترجمت عبداللہ مبارک کے اغہت ذکر کر دے یا جاہلہ لیل میں لعوبا دیا تستاد بہا موال المساکینی و ایلم نباس کاو بودیزه مسکینان و مالو راتولے احتن تا ل دنیا و ل زینت ها به لاد انتصب بی دین دین دی پرهول دنیا دی هو کړه دنیا ز پارا لم او د دنیا د پارا اے ناروایا تو کافی ما آغا روایات دے سکڑل جتاب دے میں اونہ انی سیرین نا نقل گولا چھ دنیا دے پارا دین مکہ وئیہ این آ روایات دکا بھی سردہا بھی تر گیا بواب سلاتینے آغا روایات سشو جتاب آغا بیانو لے آدید دروازو کی پر خدل ان کل تاؤں گرہ دو فتا باتلن ذل احمار العلم في الدين اقطاع ما باندې زور شهدې دي بزرګ آباد دي وزير مالګردونه ما هم ګل دا درې دوه وظاب دي نو دا څه خبره ده ذل احمار العلم في الدين د یلم خر یو خټه کې اون خټه کمل چې خپل اولیا تخد عبد الله مبارک ورسید نو مواردږي درګای بکا او صفه وقال والله لقد نصاعي اخي وي جړل نو صفه ورکا اي قسم بغله ما زمارو خټه سيادت کړي چې ماته وي دا پريدار او صفه ورکا ها هغه پري هغهي بعد دینه لوي تخت دینا بارځي دی ونه کېږي اځه د اقتدار نه باروي ونه کېږي من ګارا یریدل اځلتا څو چه راځه کېد دنیا اځه لالهه یا مان شان پتلوار ور ګمګا دره راب دي دنیا کې اځه زمګه خواخو شو دنیا غوښتا دنیا بول لور کار ز دین کو او خو په دنیا مان غا نه یرید لا جلتا هغه سوګه چا غیره دا دنیا چې کار دا خیرت عمل د اخرت کو او اراده په دنیا دنیا ده پاره او اجال لا لو په تلوار بور منګا د په دنیا کې چې زمنګهخوا شو ورربکو د دنیا خوشالی والله ورکوو اجلله لویا مع چا په تلواردل را په دنیاغ دنیا زمنګ خو شو سجانلیمان نور چاله جمنګه ا را دا وکوو؟ ثم جعلنا له جهنما بیابو کرده مندل جهنما یطلعا چه دنوش دیتا سور اعراف کیون یو سل یو کم او یعیمیات کیوئے لیو ایک سو اونتر فخلفا من بعدهم خلفوا رسول کتابا یا خدونا هذا الادنا ا دې جو روس دایغه نه اهلا چې په میراث سره واسته کتاب او ګرځي دی لاره سامان د دنیا وي یقولن سيوطر لنا صابيات نه پاتشو او صابيان راولا کید نوغه دین زریاد معاش او دنیا وګرځول د پلاړو خرصي بیا عباس هغه زريا ګرځول نه از پلاړ نوم ښار صحیح ده پلاړ دې زیه مازه پلاړ دې زیه وا آله مال را گاواله داو گاواله دارا نو گاو دارا نو گاو نو مې گاوا کنه ها مدرسه پرځ دا چې ها مغه به ته مدرسه جوړه چې وا سینه ولซีน مې گاوا از پلاړ نوم به بیا خر صحیح یا خودونا رضا هدل اتنا و یا کولونا سیو فرو لنا او آئی زرده چه بخنا و اوکریشی منگا تا نا احلا تنا پادشی او بیاد پلار نوم خرسی مضمو یاسلاحا مضمو محمد خورا دنبشی دیتا بادشوه و را تلشوه بادشوه بایا و را تلشوه بایا یاسلاحا دنشوی بای زیتا مضموم مدخورا بات شوی و را تلے لا دنیا کاروبار کے قصب کے رسی علام گٹھے نو گٹا کار کو قصب کاوا او کار قصب او کا او گٹا نو جباہی او گٹھے نو تمہا پی اومی ذات من او دین مومی ذات من چھے دوارا بای ذات من چھے چھے سادی وئی زباد تجربه معلوم شو دین حال زباد تجربه معلوم شو دین او حال که کندر مرد به الماس تو قدر ال ما بمال تجربه نه باد راته دا معلوم شوا شما دیو تجربه او کړه تجربه نه باد راته دا معلوم شوا که کندر مرد به الماس تو قدر ال بمال چې سړی قدر راغه په لمبا باندې ده او د ایلم قدر په مال باندې راځي چې ملا مالداري بیاخوان بیا خوان کړي زکه دا غس درګیو چاتي چاته محتاج نه یو تجربه معلوم شو دین او حال کې قدر مرد وایو مستو قدر ایلم په مال طالب ګرای کې ما دعا کړو وا او جوړ به حجرت له ما نماز خانه کا به سر دروازه چې الله مال درس کې الله الله برابرې کې ما چاته مو محتاج کې جذبل تلاشي زبان مال دور طاقت راکي چې خپل खर्च کومو له کومه او الله الحمدلله در دې روان دي کار احتياج نه اخلاصي احتياجي نشته څو تاونه مارګرته هغې د دین بهکار کې په خوشحالي وو خو په خوشاله تروا او چې نه کوي خپل کار ما کوي بل لاړ نه راول نه له دومبه پروا نه نيشته هردا زه لاړ شي او راشي خپل کار ریس کې عالم ځان نه ګټه زه یې سواد یو عالم دې موږ ور نه بار سړې لاړ شي ملل مولای حسین به واتوی ډیر سم اجس سړیو لري خسړیو ډیر په خوا او ورو ورو وخت او ما زغایو گاډیو ایس ایس آر چا زمانہ کې ایس ایس آر پر ټول خیبر پښتنو باندې چا سفردو دوهره غلې ما زغا نو بیا ته نو ماوي سوابه ته وره سو ما ګاډي دې چې هغه زمانہ وینا ما ځان سره کینو او سره مايته مې بوته نو هغه ما ته داشې وروي زه پاد تجربه معلوم شو دین او اخر حال کقدر مرد به ماستو کقدر علم بمال ما دې د دې ټوپړې اره ملنګ وني څلېو د دې ډېر خو کړېږي دا وان کوي در سره ها او د اغه زمانہ کې مان څنګه څنګه ګاډي به الحمدلله روان وسو ما الله د په طاقت مطابق روان دي من کار نه یریدو الجنه تا الجنه لو بیا من شا له وان نوریدو سم جهان نه لو جهنم یفلا مذمومم مطهورا دغه بشریه تابته او راتله شوی اول اول ما ارادہ اکڑا چ مدرسہ ددی ترقی ہو دا خاتون آیو شه بل شه سوچ میں کو چ زپد دی دور وقت زایا کو ما یو بلتا لو کو زاید دی بعد ز کاروبار لولد وقت نور کو چ ز دا کاروبار لورکم او پر تدریس کو نو ما دا ایرا او ما کاروبار لواق ورکو چه آغا چه زه خلقو سر رابطې کو مو خطونه لیگم و دا او و دا نو دنگو وقت بزه کاروبار ورکم کم زوابه کې کاروبار پر کم نو آغا می شوروکلا و الحمدلله ای که اللہ برکت وقت وقت سر آچهی روان دی چې مولا چې د دلړو ب سوچ د کوئ مدسم جوړومه دسی به چاپ کومه پ لای چاته او لاان جوبه بیا تنار سروان شي ومن را دله خیرته لا یا چارا درکړه د خیرته کو شي ک د پاه کوشي شو ووه مومنډونهوي د وا هو المؤمنون الذين المؤمنون فاولايكا كنصایو مشکورہ دغه کا ساجینو د عملای مقبول مشکورن مقبولن عمل قبول الله دربار کې سیدین یوګ او د الله رضاد پاره یوګ قلنا نو مدھا اولاء ار یو لمو لا دوار ګومګه د کیسان الله د باښش دراستانا و ما کنه توه او ربک محذورا او نو د باښش دراستام نکړې شوې محذوران ابن جزای معنا کې ممنوعان اونزور کې په په جن ناباز او ملا باز وګوراس رنگه ورګړي ومګه بازې په بازو باندي او خامغا اخرت ڈیر لوئی ده درجه وان برو تفضیلہ او ڈیر لوئی ده پیز بار ده غراوالی بانده لا تجال ما اللہ علانا خرا اوس اوامر او نواحی بیانه یا زکا زکر ده عذاب مختی وچه چه عذابونه ده اللہ رازی نقوص ده عذاب نه ده بچاو لارخ ای ځدا ځاب نو ته بچاو لارې بچي رابط ما سوا قصر دادې چې مخ کې د اعظمونو ذکر وکړو او ځدا ځاب نو بچاو لارې خيو چې په دې اوامرو نوایو باندې اعمالو کا لا تجال ما لای لا خرا یو نهي اول پریز پریز روي دي چې پریز نه کې لوګه دوايي پريږوغه اثر نه کوي اول پري اس کا سيرګونگي د سيرنزان اوساتا لا تا جالما الله الا انا خرا مگر دوا سره الله نمازګار بل کدي وګړو نو کې باندې د پښیو اورټل شي وي هه پښیو اورټل شي وي وقذربك حکم ګړې سرب الله تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ جَهِ بَاتَ بَنَ گوي بي ذا الله نزر بل جاء یو دا چې شرک بَنَ گوي دويم دا چې عبادت با صرف د الله کوي الله تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ دره وبِلْوَالِدَيْن إِحْسَانًا عَدْ مُرَبِّلَ زَرَبَکي ګړای کوي وبل والدی به احسان اللہ پن حق ذکر گ فورنی ور پسے دا مورا دا پلان حق ذکر کر تو بدل نہ چه پر بدل وات دا مورا پلان کے نہ احسان بکے کھیگڑا بکے دا زڑبے نہ ستا خواہش میں نہ مانی ستا مرزا خلاف کار بئی تو با دا مور او دا پلان مانیو صابر اگر نبی علیہ السلام دوی من برو يا رسول الله وذا الله رسول از چا سرخو قال امگا نبی علیہ السلام و دوی مور سرا قال سو ممنوی بیا چا سرا بیا نبی علیہ السلام و مور سرا بدرم قال سو قال, قال امگا بیا رسول الله مې مور سره وصالو رمځله وای قال صب ممن قال صم ابا کا صم الاکرم فلا کروا نبی رسول الله وصالو رمځله ورته اعلان سره احسان کو بیا د خپل پهلوان سره احسان آیا صالح وای الیگا ببر الوالدین کلهما او ب زویل قبه او تا ابدي تاان د لازم د م پلار سره اسان بیا د خپو پوانو سره احسان او بیا د نورو خلکو سره سان تا د لازم دی مور, مور دری چانده خدمت کې مخک دا دگاغی درې تریفونه اچاد کی دي چې با ک پلار نو شیک کو ها روستو بیا پلار شرک شویده پا گیڑا گردول پا آغی که پلار بانده بوج نه پیدایش ده بچی ده بایی که پا پلار بوج نو ها تول تکلیف ده مورو ها بیا پای اپای ورکول اټول اشبار سر رول ها غیواز ده مورو پلار به غمه ده بیا تربيت تربیت دواړه یو ځای شو ندرې تغليفو نه مور یوازې او چاتګړي نو خدمت کې د مور درې چنده حق زیات دي باقی هغه نورې مسلې دي بیا نو دیو اجازه مور صابر هغه مانا غلطی شوه دا زسو کما نبی عليه السلام ورته حال لگا من امم ثم مورسته چې دا وی زره سانو کې اگه اینا مور کمی وی حال لکه من خالتین ماسی دشته ماسی دشته ده مور خور دشته تاسو ده ترور و ایم و ده ماسی و وی آو وی داغی سره ایسانو که ماسی داغی حد د مور امرده تره داغی حد ده بلا رو امرده داغی سره ایسانو هر لږه من حالت دې به ماسي زشته ویاو بیا یې سره یې سانو کا ور دې بلا دماسي کادر وکړه د ادا سه وکړه سچ دې د مور کو پدې نه تي یو پدې نه چې ما سره مینا کوي یو کنه او ځې نیم کو غفلا نه خو خدې هو مال ناراضي فلایل زیو ادا ډوایه با تخبل حق ادا کو ستا یو حق دې تا خپل حق ادا کو ډوړ چې اغه سکه اغه غپو شاو کار په شاو تم خپل حق ادا ک وقذر رب ګال الله وبل والدین او مور خپل سره خې ګړا کوي مور خپل حق دورا دی چې کстаўلار غلام یو تا ازاد کو یا به استاد لیاز نشته اج دوا ما ولا دا کړی دی دا کړی دا متکه دا پتا فرض دی دا نه چې دواې دا لار می غلام او ما ذات کو چې ته آزادونکی نو ست پیسې حق نشته صاد وجود لپاره غصب سبب ګرځي دریو نو تر هغه ته حوريه لپاره سبب ګرځي دی وسه چالو شو وبالوالدین احسان او دمر اطلار سره کې ګړای کوی ځان دې خدمت او فاته دعاګان ورته کوه نوافل لاغیده پارا کوه عبادت اګیتا صلاحیده پارا کوه دعاګان وروه قبر تکوا وبالوالدین احسان مور اطلار سره کې ګړای کوی ايم ما يا لوغان نیندہ گل کہ برا احدہما کرسی بُڑا وا دیتہ تا تا سغا یو ذری دوڑون یا دوڑا بنا تک لهما اوفن بلر نه موہا دیتہ اوف قدره بُڑا گاندی نو اوف وقم فلینا تو تک بذرہ یو کانزل شروع کی لار کو ایت په آرام کې نه نهسه تو گله نه شو تاک له تپلار تا صلتاوائی اوفواتا مو آیا یادیم اطلاف داد آگئی مخی اصویلے مو کو زگا مور اپلار پا بچی خپکی گی نو گتا اصویلے او نو آگئی گوئی جو بچی تا امسا تکلیف راسی درے نو غیتا با تکلیف راسی فلا تاقل لہو ما اوف ان قدره ولا تنارو ما بلنہی مراطه دایلرا راتای ما ٹھیک ده عمر زیات شوه ما شومان خوږی ګرځې دلې بس که سووي وې دي راتای ما وانا دنار ما مراطه دایلرا وک الله ما قولان کلیما وای دای داینه د عزت عزت کوايه ستره مې کوا وفض لو ما جنا ظلم من الرحمان او بل امر کاتکا دای دا وزیر د تعبې اړیدو مرابطیان دا غي دا سه وزری امزان وتتابه کا خدماتو کا بډا پلان دی ماسوطان لاله لکه نه چاپیو الہوغا په خو الاله سو په ولا غړی کا خیال الاله ساته مور دا وې سرکېنا وا في الظلم ما جمع ظل من الرحمه قط قد ايتها دا وذمت تابزارت مروان ديا وقر برهبما بالامر ويوارب زم ما رهب كبدي ضالوبان دي كما رباني سويراد وجداه وناش لو يكره المالرم اشوا جنا بو يوم ما, يو ما اشوبوا اوزما الله پدای یاد ده رحم وکي هيا او سړيو ويزوي مالا لوډا را گاغراړوي نه پرم ما دا غ بیا مالا را کا جاغو تا کې د دوی نهي خرم نو بیا غ وره پر درېم ځل دوه تاوي لوډا را گا زرو ښاوي خو او خوان راړه راړه لار یو رات لار او تویلکه نا چिके ناست خپل ډایری و دراوغهسته او هغه کې ازا راوي است چې کاناده ورو کې لار ډایری د کله یې اورا دی د هغه وترو استې داونه او پلار ولا سميوه ورکولا د مرور شغه ورزورا لاوي بياراو واستا د بياو ورز نه پلار بياراو واستا نه زالا پلار برا اغستا د لاوي ور ګولا انا بچيو خرا انا بچوالا ان بچيا داو کوما دا الله خپګي بياب بيای ولا ور کولا پهنا سب زالي په چ زوري اړډای ریو کتا ای بچیا تھوڑو کې وی ناپو یوی او, مانا او, خرولا. او مان دوز اللہ کا ما پری پرې خوځي به نارما او ما دوزله یی ګاروک نو تا زور ټل ما راتای ما ستان بشر دے تا سره اساس ورو کړی دي تا لار دے ستاب بشر دے کстаў بدنی مور خپلادی او کستا روحانی او رپلار دی وراوی در تخینه دی دی در تخینه وافر نہ وا جنا ذل به رهبه وقر ربه ما كما ربه يعني صغیرا و يا ور بز به ربه جبته د وجدان چې ته لوی کله مال مال شو ما استاذ ته ته خپل کتاب خله دعا خواته کوم کړه دعا کې یاد ساته یاو موقع دا سټرا راغلي چې ما خپل دعاګارو کې استاد دی یاد کړی یاو یاو چې کوم وفادۍ هغه مونږ چې کوم ژوند دی نو یاو موقع دا سټرا راغلي نو پر نو آخرو او نو په فرضو کې او نو د یا یادوای دعاګانو کې ربکم آلم و بمافی نفوسکم رب ستاسو خبوز پاگا چھستاسو بزرنو کیلی ستاس رکی جسدی ست اللہ تے پتدا ربکم آلم و بمافی نفوسکم رب ستاسو خبوز پاگا چھستاسو بزرنو کیلی اتا گنو صالحینا قیئی تاسو نیکان فائدنو کانا للعوابینا غفورا دا اللہ دے دبارہ در آگل دنگو بخون کے غلطای گوناو نظر نشوی داری مافی دا اللہ نه وآتی دل قربا حق بن عمر وآتی دل قربا حق ورکف بلوانو تا حق دادا قربا حق ورکف بلوانو تا حق دادا ستاقفل دے نوگل حق ستا عزیز دے ستا دار دے ستا مشر دے نواغلہ داگا حق تا ورکو بذبی عزت امہ کو قدر کو عزت کو اچار سکائی والمسکینہ بالعمر او مسکین لارا بالعمر و اپنا سبیلے او مسافر لارا مسافر دے بدا سره احسان کا او چې بیا ده قرآن پاره مسافر دی طالب ده علم دی چنه راغل ده ده قرآن ده گوله راغل ده نداغ قدر کوا وَلَا دُبَذِرُ تَبْزِيرًا زیاده مکوا زیاده اِنَّا الْمُبَذِرِينَ كَانُوا اِخوانَ شَيَاطِينَ يَاكِنَا نَو زیاده کون کی دیرونه ده وقان كَفُورَاً شیطان ربی کفورا او ده شیطان ده قرننا شکرا و امات و رضا نانو مبتغا آ رحمت من ربی که او گتا مخلی ددائینا ده دا پارا دلتولو ده پیرا بانتیا در افستا تی ده ساپ لار ده و مشرک ستا مور دان مشرک دا ست از دې مشرک دې اوته تیرا مخاړې خو دې ناله چې د الله درزاز پاره دې لاره چې تاسو سره نور سبوز دي او ته الله دغه رحمت امید کې چې الله ورانه به خوشحالي ترجوها فاکل لوم کونم می سورانو عاي دوي درې نرمه می ادینو یسرر سمات لا تت دینه مغړه ده الله رضاله بیا مرته دین بیانوا فقل لو کنت بسروا وای د دې د رینه نرمه سماتابه کمخ دینه بنور ما ملاتو کی اړه خو بیا مرته دین بیانوا مشرک دي توحید <تصفيق> کو اتوای ګر توحید مسله وتکو وانا تجلیا دک مغلوله تملاو نو کا مګما ناې ولا د جلي ادګا مولوله تامي لاونو کیکا دږي آیات کې سوچ کو ما دل زراشب د جواب د جوان د ټور نه بهتري نه په دې آیات کې خېدي دی د جوان بهتري نه لاري رب دې آیات کې دی او لاند خبره کړه یاو لا تا جالیا دغه مغرولا دنیالا او دکیکا مگر دا والله ست تړلی د 60 سارا چیکار کا سبنه کې خوښتانو یو مر اصل باز دې 60 سارا تړلی دا مو ها وی دا مطلب دا ازم کې کار کا سبنه کې و مو ګنا نو آدینار ابو ګناولو باندې سم مطلب چې ځان ندی خان جوړ کړي غاډې لاسو لګې شنه دمکوا چې غاټې لګي لګې ډېری خ یا جزاو دوستي د خانانو سره کې یا دوستی دوستي د نوابانو سره کې نو جته لاړ شي نو غل نن چر غلال گین جغراش بیا وبول چر غلاله او تازه رساق بخوری د زان نغاتو سره یاري مکوا د زان نغاتو سره دوستي مکوا سر تهونه رسول شي د خپل وسه او طاقت لا زیاته لګو ما کم بردا چا لا سټ سره اوټړی کار کا سب نه کای نو آقا زلیل شی و رسوا شی پلی بیا بد لگی د خوزه پر نظر که اون داغه قدر او داغه زت او داغه احترام ختم شی آقا بیا سر دسخرا پیسو تناستی جدن بسنگ آوانا کوم یا بیا دازیز پیسو تناستی جدن بسنگ آوانا یا بیا خوزه د دو کده پلار د کور را, را. زگر زلیل شی و رسوا شی. او بیا د خزه تابیداری غارس څډیتوب ته نه ختم شي کار کاسه مبره دا کسمتی قسمت دی د ملک دادا یو ولک په صبر کوی ته نو چې صبر کوی بیا وای ما انجینیرینګ کړه نو جونیئر سی انجینیرینګ کړه نو هغه وبیا په سکول کې استاذینه کوي و زموږ می زرا کو زه استاد کومه دا ماچ انجینری ګړې یاواله که سباق وې شپاله سم پاس کړې نو نوغه بیا د ټاٹکی مزدوری نه کو زه ماش پاړو سم پاس کړې زبر ټاٹکی نوګه کای نه هو وزیر اعظم می سک تاسو ته سپری دین چې د وزیر اعظم کی زګد شپاله سم پاس کړې کې سباک میوې سباک دیوې د جدارو کاری نشته نو له کمزوري نو کاری کو دا کا او د بلې په تا کال کې یا نو چې بل زاغې نه شو نو دا پرې دا غا شروع نو چې دا غې نه خمه شو نو هغه پرې دا نو غې نه پره شروع وکړه هو څنګه کو کنه نو دی با سګي دی با دا سې بغرزي لارم تینا تا پوسته کئی بلارانون دوستشو نو اغا الگ چس لگی را دی بات تا پوست کئی یا با چرسکی او یا با پولڈرسکی او یا با لوفری کئی دو بیاتینار سپاتی او یاو الگ بای چه اغا با یو کار پوی ای اب اغا کار کڑی بار ملکنگی با پاتشو ای یو کار بیز دائی بدل تیران ما اس بختونی اما نو تو پښتنی یو زما د اصل ګمجبار دي ترکاڼي کول نو درته کوکار چې تا په خپل لاس باندې ګټي او هغه ته او بچول لور کې نو دای ځلته او غیرت دی او ګنه دای ځته او غیرت دی چې ته سکه او خزه دې ګزي کله یو ته کار درا کو کله بلته وې یا ته ګرځي ايو ته چل جوړي بنتا چل جوړي چې د ناوو مدناو لاوې ندا خاجه دندګل ترکان کار کې د میسری کار کې فقید ارتزان پتخاری بدک سمتی دا ده دا د زمونږ غوانګې دی یا یاور دې پوریا زاناستو ما د لګان رال کې مستل یوه زی بیروزګاری دې ما پس کې تو راته بیروزګاری چتا کوی نه کار نو آی بیروزګاری ده وونه ژینه کو نو ما ورو په یم مالک په میاش کار کوئی دا ډېر مخ کې بیاو جی بالکل ما اته کان ډیټي وې جی بالکل ما نه مړه اته نا زار نمبر ترلا کوئی اور درې زرا میاش ورکوو او کار به سختي وی بالکل جی ما خدا سې و کئ سبا یو بل چی راړای او که تا سغه نه نو زما دلته راړم دې وړاندې کې شګه و باسي نو هغه زماره کې په سل روپۍ ټرالی و شګه نو ما د لاسو و راته شو یو ټرالی شګایستي نو هغه ځان لا خل سکای سل جیب کې واچوي بیا دا کومه چاکرې وای نو زموږ میاشه درې زره روپۍ شوي نو یا یو دوه مونږ جې دورا دورا سبق وله اوس به شته اوس نو ما د وڅا سبق د اجنت کې کېدای نو او هغه نور اوی بلکل اوی ارم شو نو ایک شګابه استا خرصونا او ما طیا دی د جمی شپه او تقریبا یوو نو سبا جی خبرې ویوار دی کړه کای تاسو چې میو کا تلګاله کار نه لرم او شګه استا نو ما کور وې چای په هاګی کورې چای په هاګړه بسکټونه او سروانستل لړم دې په اړه ور غاړه ورسره کې راځي چې چای اوس کومه کتاب کو ته ساه خبرې میو اورې دي نو چای اوس کله را هغه لکه ما ته خبره کو نه ویجه تا چرته چل خېلو نو پاوی کې زه عرب دلاله ما مور خپلر می هټله بوتل ما په کې ها ژوند ځان لوي بګي دا واغه سره دا واغه سره کور میږي جوړکا ځاو سره کار کوي دا څه خبره کارونه ديسته زدا باندې نه کارونه ديسته چې تا ورته کار وای دې کوي دا نه بسو تش تاش خوراک او سټه مور بمور خپل اربوجو نه کار کوي نه لکان لا سټ سره متاله ته کار کاوه معمولی کار دې پتی تاته زوام په کارو لیسړې ته ځان بدخالي په بیکارای دي ځانو د بطخارې چې زاسې ګرځم او وېسکار نو سوده ته پوښتنه کوي ته څه کې یې سره کارونیسته نو دا ډېر لوی ده لته دې چې دا کارونیسته کارونه شته غو ته نه کې چا وی چې کارونیسته کار کینا ا دې و چې پیاو زال بس مازه د چابيه پګوتا کې چرلومه گاډي زرا ته وځي نو دا کله کې دا همته یو سړی ته وګوري د د ساره کوله گاډې دې او دې ردا او بنگلاداو دغه دي نو دې وای چې دغه سیده زپاو نو دغه سیده ستايغه دغه اول حالت توغور چې ولغه سګړي دي اخیری ټیمه ګور چې اخر کې د ساره گاډې دی او بنگلاداو دې ردا اخیری حالت ټیمه ګور اول دې وګوره چې ول کې د سکول نو د هغه وټو ګور نو هغه ب مزوري کوله هغه ب منډي وال هغه ب کارونه کول دا کول دا کول نو پاگی که گتلی گتلی دی حت تراؤ رسید نو تا دا غزای نشوروکا که نتا دی دا غزای نخوم شوروکا کم ساڑی چې کار کسب نگئی خبل ام زلیل شی او بل بچی ام زلیل کی او داس امم کو تی گاتی او لګې شلو چلس گاتی نو دا نه نا اتا خورا او دو اگدا دا وده بکار رازی نو دا دوه با جمع کی ای نو یو واغ براشی تاسخوا با پیسی جمع شوی سرمایه نو پاغی زانه بل کار روان که کا. یو کار پوری چې مطالا یو ده روان کرده و پاغی که در تا بچه ترازی آغا نو آغا جمع کو نو بل روان که نو چه غی که در تا بچه بل روان که نو تا با دنیا باده دا دانه چه تا گا تیل او ازا لازرو پو کار دی روان کرده او درون بای رازی نتا گاڑه بوالی او چابی بایی او ازا ما دیر لوئی کاروبار نو بدا میاش لانی کی را چه کاروبار تا پوسو کے نوگار سے بوری ارزی می ختم کردی دا, دا کاروباری آ, تا جمع کا زان لاؤ گٹا زان لاؤ چه لازی سٹ سراؤ اس بانش کولی او جے د خپل آمدن نه ډېر خرچ زیات کو. نو په پتا کو دا معلومه مخزوره. هغه مخزوره. مانا متابو وې او ستړې بو وې عمر ما نو بیا بیا بده پټیږي قرضيان بہت کوڅه کی ولاړي. زګا دم مستی کو لگا نه. تخ پن سالدار نه بختانه وې وې لا سړ سړه متاله. او پښتانه وې د خپل صدر مخ په زیاته مخوازو چې صدر نه بالشي دا ماتلون په پښتنو دا د خوارتیاي دا د خوارتیا سره لګي ا دې او عادت کې د ژوند لارې قوتلې ولاتجالیا د غمغلول مغلطان الاو نو کې کا مګر داو اللہ اس نے تڑھنے دا سڑ سارا چلا سڑ سارا او تڑھنے دا مکاوہ چیس دا سی وقتون راغلی دی ما لگ لگ چی زنہ آمستی او خرس کردی می دی زما اول د چایو دوکانو شیع القرآن بی مارو اگنا میں پت کردیو نو زا اسلام بات تا ما شه قرآن را د چالو اصول یو چې لاړ ولاسې وی لاو کنو داسې موډي خنه تا زبې پويشه زګسترږي رواي رواي را تاړولي نو ما یو غصهونه په 400 چللی یو ساعت 1300 ما توي تا د ګان کړه ما او جی و زه په درزم کنده پټه بدل بدل را تا ورته او ما بعد د باړې نا چې راळा په خپل باندې په ټاپ کې وو په ټایمه باندې گاڑی څارتا کې چې مزدور به پیسې زیات غوښته ما په کمن اور کولې نه به کوم ما زما لري خپل کې جوړې جو د با جوړي او تارو شیر بدر په خور راډا کې هغه اوس طالبانو ته ما خپل لیدلې ځدا به کول نه هم ما راړي او دلته چاې نشه قران په پیټه باندې بدل راځه نو ما د اتاچه بچایه هرڅولا رام رات سره بځی چا راا تاسو دې غوا په بې واره نو ما د اتاچه وې زم ما پلانر ماړو نو ما وته زم ما پلانر په ټولو مر جوان دی ااو کال ما واده دګړو نو یو تانو التاوي د دنج سر په پیسې لګي رور مې وته وې دنج سر په پیسې لګي نو ما ته دی وې زبوال ورکو غندکان دی نه کوي زه پوه شوم نو شیر غران چې پیس په کا د توانای دی به در کوي نو زه دوه پې غییت دی چې به روله پیس را دېله کپړی لمه بیا به راواده نه کو نو چې ما داون شیرقرران تې رو شو د غیررت کمه به داخوا کووه مع زه بل نه پیسې نه وواړم د په پپل کولی شو وېدا کو کو سبقونه خراب نه او اواغه ورکی دویش کتابونه به مالوالو یوازې طالبان مراصر او دا زمانی زم شاهګردان خو موليات دی اوس او سبقونه به ممړلو له بیا د چایو دکانو بیا د پلاستیک ایجنسی می اوکړه بیا بارګینو د گاډو بیا د ترانسپورټ کارو ډاټسن ایپلایینګ کوچې وي او د الله کې ډیورانټول اکثر ما سره پاتې شوي دي بیا با نه د کپړی کار شو تی کاپړه انډیا والغ به راړه او دتې ورکله بیا سکری په کار په عمان ک می روان کو نور کارونه اوسومال الحمدله الله کارونه روان دي کرای راو مضی پکومه او سر اوس دغه نیم ناستسته چېکن دغه سک چې بد دا په دي پلکار کوماو عرامی ما پلا ما زوری داو زان کرا تا خخ کاری خدایش ده زیچی بیلچی او ما انو ما تا پی زان ما تا زان باد نخ کاری کار کم سړی ته چې پا کار زان باد خیارشنو غزلیل چی اسپک شی لا تا جال یادک مغلولتن مولا زک اسپکی پا معاشرہ کې چه مولا تش مامتی دا امختدی تا گوری چنے برا لسرا کئی د ځان سپکړې کزانې نه نوې سپکړې نو زه نه پاسپ کېم ماته لور پسې جوړ کړې وي مار دې د ځوانانو کار دې الواز د ملال الواز د پوره اوتړل کار و نه کار سره کای غچر نسوي کو لکو یا ډیر کو کو سغو کوکان والله د جلياده کما بلولاته مې کې کا م تړه لاس د تړلی د سټ سره چې کار ک سر نه کې بارملتهلاړی نو دا نه چې په دیرو ګرزا ا کاله یو سره خوړی ا کاله بل سره خوړی دی نو چې د پردو دیرو خواوای د بیا جوم د ځلتی نه تییرېته لړی مګر تووا تا سره بړړی خورم خو ځمه تاسوه په کې خرچه دارکه. او نن کار مې نيسته مارګرو څه کار را لورې یو مارګریش ار ولار شکار بل سره لار شکار او کار نو دی ولار چې دل دی په بل غریب قرضون را نستی هغه بالا ویزه کړي ا دې باندې بده ورو ګلزی نو خوراکونه مخکب نه کوي والله تعالی دې ادا ګمغل له تمل او لوکي گا م تلا لاس سټ سرا و نا او ما فراغاو دیل راکو برا فراغوالی بار ملکونو زمتل راغل ما کتلی دي او بار ملکونو که مرگری ناس دی درستا زکا و تواما یاسه مکی نئی کارو کئی کسب کئی انی رازه ایخ بالوطن ته دل دی مزو چهر دی دیاری که انو دل دی وطن که دیاری گوش پیلا و کورتا را دی وَلَا دَرْضُقَا قُلَّ مورګلا وا دلوا پپورګلا والی باندي فتا کو د منو مخزورا کدا دوارو کارو کې دی یو موګانو کې باندې تملا ماته شوهه استړې شوهه بیا وملا ماته یو خپل کار تاړه مې اوسو کې تا سکه وېتا سره دا خای وای او هو هو دارانه له ښون را کوي کنه دارا سره اته سره دا خای چې بل تلاستې او ګرځي یا اونا غواړي دا بل نه غواړي وای ان نه را کا لیمن ی ش یاد دیر یا راستا فره کوئ زګ چال چې خوغ شي او تنګه یا داغ بیا الله لاس ک دی که نه چاله ریزنگ فرغ کې او چاله تنکی ته په صح یاد کووه ځانلهمهزوری کوه او بعدت پخپل ټم کوتهګوره الله په ریزګ فر کې دا ریزګ هغه الله لاس کدي اوبیا د مخلوق لاس کې نه دی ته اسباب یې سمالو انځه مرلا ته پریدا ما په دیر زارغستو په ولستیم لاکمه خرڅ ما په 20000 اغستو په 55 لاک نه خرڅ کړه ها ما لاګه کاروبارونه سره گئی نه بیاي کولی شي هر ان نه کا اوس کاال منشا او یاد دیر یا ک رستا فراغ د دکه چالے چېخواشي او تانګیا ان نه کان بعدی خبررن ب او دا الله د پهپلو بندې ګو باندې خبر دا او لیدون ک واللا تلو او لا د نوم دا د ا خلک به مورې چې په چا مې واستره او هغه به مورې چې په چا مې خرج کړې دي زایونه په دې کې لیکي ا په نور بار خو پرې ده دلته مې په درې 360000 زای غسته ده او په 55 لاکھ مې خرج کړې سیسو کې کأي کاروبار نو هغه کول شي او هغه له بي الله ورګي ولا دان طلوا او بل نه مواج دې او الله تاسو دې ارې د لوګينا منګار رزقدار کو تاسو لاو دې لو مار کو ان قد لهم گانه خطان کبيره يغنن وجل داي له گنا لهي ولا تقربوا الزنا او نه منی زګي گي زنا تا ازنا کو له دار کنار د زما زما زايت امزا اغه بازار ته مزه چاده زما ده اغه زایت همزه چاده زما ده انو غانه وایشاد دا کار دې دې آي وصاص بی لا بدلار ولا تقدر النفس التي حرم الله الا بال بلان او بل نه مو دې نفس هغه چرب دې الله وجلا وي مگر قانوني شروي باندې انسان اور داغه بچی پادشی نوای کمزورم کړو وا من کو دل <سؤال> مظلومان څو جو اجل ش مظلومه پتاي سره ګرځولې منيا اوليا ود تلرا سلطانن غلبا حجات نوای دین سیا تم کيف قتل کې نو ګان منصورہ او دې چه دیم امداد کړې شوی دې الله بده بیا امداد کېو وَلَا تَقْرَبُوْ مَالَ الْيَتِيمِ یو لَسَبَا نَهِ وَلَا تَقْرَبُوْ مَالَ الْيَتِيمِ من اس دیکھے گئی مال دی اتیم تا مگر باغ تریکہ چگه بہتر دا دی مال تقسیمی گی غزائی تا مزد دائرہ دس د دا دی اتیم مال تقسیمی گی ایو ایماتات در بخلے او بلو ایماتات در بخلے واغی دلال نشے دی اتیم م ولا تغرقوا مال اليد مي الله بالذي آسان حتى اب لوگ اشد ترے برے جو رسگی زانای د عمر تا واو بلا او پر والو گي پاکم الله باندي نام امر اینا لا حدا گنا مسول ہے کنا نوادہ جاده دے تپس کی بل امر او را ورکاو ای بیمانه لرا کراچه بیمانه کوا ای تاسو اولا وَذِنُو بِالْقِسْتَازِ الْمُسْتَقِينَ تُون کوئی بڑھانڈا اینه گا بانده انصاف کوا کاروبار کن پا انصاف کو صحیح کار کو صحیح کار کوا آئی کبا اللہ براکتا چایئا صدوکے او دھڑاکے او ذالکا که رواسنو تایوی لادا ده غراو خیستا ده انجام دیرخده چې کاروبار ده سیی نو ار سڑه بطال را منده ہوئی او چې دوکا دڑا کئی دوکا مار چرتا چا مالدار ولیده فراڈی چرتا چا مالدار ولیده چرتا امنا تولو مر با ده بیا ولا تنفو مال سلگمی علمان بل ا نهي دو نه سما مطابق گه غالانا چني تعالراي باند دليلا يګنن ګو ګنا اثر گه زلونات اطول چي دي تطوش کی جونګه ده و نا دم شف الارض مرها ديار له سما نه مگر زبزمګه ماس ماسه مستي ځانګه مرا ولا چتاواز ز شليما او زم ما چا تا او ده چه ده اخبال دیره تا پریده منو شکر و باسا ده چه تا سرا پکاٹ که که نمو شکر و باسا و تسیویت غل کې تس شیر تو ما او دا کېنو که نو زبا دیال او برن چه او دا سماتی و نکی والا تامشه فی الارد مراحا مگر دا بزمگا که ما سماتا دا بازی زان نبی اکرخان جوڑ کری یا ان نه کا لا تخ کل کته ډیر زور کې خپه بغی م ک نه او که ډیر سرټ چ چ کې د غو رادنګې دی نه شي ستا نه کلک پیدا کړی ستان ستا اوچت مخلوق خلای پیدا دا بعضې ااک خان شي لږ د راې پیسې ورته غ را شي دتهورې د داې چې روانو دا سی پر دا سی دا خبروانی او دا سی به دا سار برا کړی یو سمایه هون سمایه هون دا ډیر په دا باندې یو پنا شکی او پراజ్ఞ دا دې پروبو ولاردانجه بلاردې مراحه مگر رب زمګه ګم ما سماستا تنه شلو له ز مکان نشره دې غارتو گدوالی کې کوو دا لکه کاو صیحو دا ټول کارونه چېې نودار بدي د د پهنی ظرب ستا باندېنا پسند ده دا لکه منما اوهلیګ په کا دا دا غس نه دي جوایکړ تا تر ستا دا کلمنند و دا کلمن خبرې دارته وکړی د خیار دی خبرې دار دا وکړی د جوون د تیرو لو خبرې دار دا که جوون س تیرو لغاړی؟ لو کا واللا تعاج ما الله الانا خه او مګ سره الله نهرضګار وله کې اوګر ضوف دلکانی جان نه بلومهمت خوړه او غ شي جاننم کے ملامتته شوی او راټلی شوی فااس گمره پهکممل ب او کی دشر کو۔ ا گورکڑی ای تاسو رحس تاسو بزامنو ده اوامره و نواهی در توخیل نواهی در توخیل دیار لسه یو لا تجالمه اللہی لانا خرا لا تابدو اللہ یا درم فلا تقل لہما اوفین سل رمو اللہ تنہرم پینزمو اللہ تبذیر تبذیرہ ولا تجعلوا يداكم مغلولا دانيا الى عنقك وولا تظلموا گل المس اتم ولا تدلوا اولادكم خشيت املاق نهم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا لثم ولا تظلموا النفس التي حرم الله الا ولا تقربوا مال اليتيم دولة ولا تقف مالي سلق ولا تمشي الأرض مراحا لا لا لا آغا نواهي در توخيل پره جنا ديارة سماء درہم وقل لہما قولا کریما سلو رم وافد لہما جراز من الرحمہ او بینزم وقل رب برحم وما کمار بیانی صغیرہ شفقم واد دل قربا حقا وم والمسکین اتم ومنا سبی ومنا سبیل او نام فقل لہم قولا میں سورا لسم وافو او یو لسما و آف الکیلا او دول سما وزنو بالقسطح سلو مستقیم ما دا سوشو پینزویش اوامر او نوائی در تاو خیل پینزویش کالابات سره نککی دی چه دول سو کالویو او بالکشی او وادو اللہو که نشپک میں آشتے بعد چه بچه پیداشی غالالیو نجې شپږ میاځه بعد بچې پیدا ش او هغه ته دوه سو کال وش او هغه له دیوا د او کو دا غ شپږ میاځه بعد بچې پیدا ش سوره مود شوہ 빈زی وشکالا 빈زی وشکالا واڅړې نک ګرزې دې شي نو 빈زی وشو امراو نواهی ها په دې اما نو کچ نک شي نک بیاو خیالي داغه خلق مشورې دی عقل من دی هغه نه خل غرايي دي بابا نه لیک نه خل غرايي دي پدي پينځويسته ما لوک چي نه کشه هر واسه غمر ابو گم البنينا اغه ورجيد تاسو رفس تاسو پزامنو او نيوليده ملائکه نه جن نه کاي ستو عاي دا الله نوې رات کوي بمشرقي ملائکہ ان غمل تقولنا قولنا تاسو هايوه نالويا ولقا سررنا في هذا القرآن وزجر بإنكار القرآن فتاي سرابيان جمعا بدي قرآن كي ده بارا جيبانواخ لئيو ده بارا جيبانواخ لئي وما يزيدو ملا نفورا او نزيادة اي دي لران مگر نفراتو مغا ديلا قرآن كي وطويش ده تنا بند نسيه توالي لکه سوږي د زنه فراز زیاد شه یا رانه زیات کا باندې زیات کا ما الله او غانم آیا کغه د دی الله سره نور مند ګران کما یقول لا لقاج سن یاد ای وای په دغه وخت کے بعد الا ټوله وخوند رسول زګاریو نائب د مناب درجه غواڑی ها ری او ار کوشش کوي چې زمخ کې لاړې سبحان الله بار دې الله او چاته دا غمن شدي وای پوجا توالو الهو بار دې پاک بیان هي الله لرا اسمان نو او زمونږه واغه سوت کې دی په دې کې وای مين شنه الله او سبح به حمد هم دې هم او یو شه مگر پاک بیان دی الله پرستا نه دی الله بار دې لګيادي لا ولا عقل لا طفقوا نتصبيحهم لكن تاسنده بوېګې په تصبيحا هر یوشه دا عالم د ثنا وې او ها او صالح زکووې تامل ویناباتل ارض وانظر تامل ویناباتل ارض وانظر الى اثار ما سنال ملکو تامل في نبات الارض وانظر, تأمل في نبات الارض وانظر. د دنیا اگا گیا گانو کے لئے سوچو کا اگورا اگا آثارو دا بادشاہ تا آثارو دا اللہ تا تا ملوین بادل ارض وانظر الہ آثار ما صنع الملیکو ففی کل شہن لہو آیاتون تدلو حلا انہو واحدو ہر یوشی کے دلیل اوغا دلالت پتی کہی چه اللہ یاو دے تو فارسہ او ہو شائر ہوئی ہر گیا یہ که در زمین روید وحده لا شریکہ میں گوید ارہ گیا که بس مکہ کراخی جی اگا آواز کئی وحده لا شریکہ میں گوید اگا تاگا ہوئی چه اللہ یاو دے تاگا شریک نشتے وَلَاکِ اللَّهَ تَفْقَهُونَ تَسْبِعَهُمْ اِنَّهُ کَانَ حَلِيمًا غَفُورًا دیدہ اللہ دیر سبرنا گو با ہونگے او گلا چلوالی تا قرآن نو گردو لے مگا میانستا او میاندہ کسانو گے چا غید نمانی کیامت ایمان نرالی باکھرا دا ہجابا مستورا پر دا پٹا دے سیان ہجابا مستورا پر دا پٹا یعنی آگا چی منکرین امور پے والے شڑے دے دا غیب بزڑا پر دے را گلی ستا خبره دا غي ځړتا نه کوچیږيو څه تاسو زدا وینا دی وجا لا قلوب ما کنه تانګ ظلم منګا پسلو نو زوی بازي پر دی ته پهیدو نه په قران او وګونو دوی که درندهاله منګا سوره بقره کې تفصيل کړه او ختم الله ولا قلوب کې یاد دي و ای زاگر تر بګفل قران وحدو کلاچ یادګه ستاره لرا قران کې واځه والله ولا اذبار النفورا ور لږه بشا غنوبان نفرت کوم کیدې نه مونږه په یو بچلې وګ دي باغې باندې کلاچ دای وګ دي تا تا کلاچ وی ګلا جوای زالمان تاسو ته به نه و او شډی لیوانی بځه جادو پکړې شوی دی دا جادو بښه ما دل لیو نه ته څه مخه شینو بیا وا ته مخه شي ګرمه موسم او شیر قران درس کو اول وختونو یو درې خزي د کټانا زیدي طرف را روان وي آی اوه په کال بارانو ډیر وسه لا بونو وی خور لا سه لا بونو باران نو هغه بلې واه تا وی سبا درېږي د کومه واسکړه یو دی یاو پسه شي هه او دی یاو پځې جوړ نه اخر او یاو له موږ صور باران نو درس کو هه نو بلاو ته وې خور چې د دې خوري څه پته ديشته سړېکی یمنه او جسوره وخت ریږ دوري اواز خکېږي او سړېکی یمنه ساده سخوري نو دا بلوا تاوی داس دغه وای د پایو بالټه پرو تی ادرنګ پرنګ یاویاو ګلاس دې نسکی دا څنګه دې سړېکی ها نو بلوا دا څنګه دا ملانو په پد پدی مودا څنګه چلګيږي دی بی اپا زاد نپویی گی، دی با تیسا لیوانتو با زر راضی دی بی اپا زاد نپویی او سالی را روانو هرائی شیل قرآن دی کیسه وکرا، شیل قرآن وردوی دی اخیری صحیح ویچ، پدی رو دکی پیسا چل کی گی، ذر بازاوی جاتو پیشوی دی، انظر گف آزارا بولا کلام سال، وګور را سره غبیا دی تاله مثالونه فضلونو په پخپنه ځای ګمرا دي فلاست دیونه سبیلانو توان لري دلاره اوای دی زجر به انکار قیامت وای دی یا کلا چې موږا ډکی او زره زره دوه په پوره ټکه شوبې دایښ نی باندې ورته ده هو انسانې ورطوا شي تاسو گاټي او يا اوس بنا يا په پیدائش کې دا غسرنه چې ګران لګي بسينو استاذو کې ک ګاټه نه شي او کو اوس بن شي او گل دین هم صح شي فصا يقولنا ما يعيدنا نو سر دې چوايبه دې سو دې چواه پاس وګي منلارا ورطوا دینه هم بیا بدر او دي ولذي فطركم اول مره وردوها غزات به واپس کې پیدا کړی اول ځل زر دې چړه کوي وای تا تسره او وای و دې ماته هو سر باندې کوي اټو کوي ماته هو کله دا خا مټو کذر پوري کوي و يا سايي غنا قريواز زره جيبلانز دې یا میا دوګمه باغ راځه با زې را غاډیو تاسو نه تاسو به قبول تیا ګويده الله او پس ته نه دا الله ولګي اې حګمان به کوې تاسو تاسو مه تیر ګړې ماګر لگا وکله بعد یقول الذي آسان وه اعظم بنديانو ته مخکي زواجر ورگل په شرک ترغیب قرآنی کریم دا او تعلیم بندگانو تا او سور کئیه او حیات ما بندگانو تا چووئیه اگا برا جا بہتر خبر دا یا گنن شیطانو سوسیه چای دی پمیانس کے یا گنن شیطان دپار دی انسان دشمن خیارا رفز تاسو خبو دی پتاسو گفو خیشی نرحم بروگی پتاسو اگا فو خیشی نسزا بدر کی تاسو لا کی تاسو لا او نده لگل منگا تا لرا پا دهی دی نزیم دار رفستا خبو ده پا آقا آقا چا بازی چه بردی اوخ کاتا تاکیق سراواز غورا کردی منگا بازی انبیاء پا بازو ورگره منگا داود علیه سلام لرا زبور رد کئی پا یهودو ذکا غیط زبور نه انکار کو اولیدو اللذی نظار تو مندون اللہ زجر مشرکی نولا و را رمضان بیا قصان ج تاسو به غمان دوی بغیر دا الله ته مدد غارانو واقدر مزید لره کولو ته تکلیف تاسو نه او نه د اړاوو نو اورای ګل لینا دا قصالی چرای را بلی الله لره لټی الله ته نږدې کاته وسیله نږدې کاته اشارو غره کی راضی ان نره جا لاله می لے کې حصولاتون ایا خذوق تا, تا کا حالي او د غضبې سړي تا ته ځېکاته لټاي چتاو ني او تاس ترګه تورې کډي او راج دي لګولي هاو سر د قوال کړي دو وسيله بمانا د ځېکاته هاو دارنګ وسيله په طاقت ها وسائله ها زمغ کې وسائلو قرباتو یو ما قو چې کم یو ځ نه نې د الله تا جو نه رارحمته تمه کوی زم روان ادده الله دی بعدت هغه درې اقسان مینه د خپلما سره تم دپما ب ی غ د خپل ماب دری درې دی صورت ک سکر کړیدي ویا کابونه یریږ دا زیاد دا الله نه یې نه زار د رستا چې د نه یرولی شو د یا د ته حاضر شوې د خلق و ام من قریا ذ الا انه مولکو ها او د دې کې ه اتک د شعر الله سبب النزول العذاب اول ذکر کړه شعر کړه مستمر را سبب النزول العذاب اوس ه اتک د شعر الله سبب النزول العذاب اوس ما چاپ شو نو اضیابون کلام کی دا خلاصہ خلاصہ مالک لرا چې د زای کی داو د توحید دا زای کی دلیل دا زای کی بشارت دا زای کی زنجر ده لکه آسان آسان تیار بار طلب اوتا اور هغه له لټو ما صاحب د دې کی هاتک تشاهر الله سبب د وصول وای من کارات د الله ن نومویکوه نیشته د یاوکی والله مګار من لاګونکواغیله مخکېضرورزه کیاماتنا یا سزاور ګونکو د لرا سدا ساخته کا ننظر لکهبل کېتابې مدو را یاد کې تاب ک لکو ونا نور او نهدي منهګړی منګا د را لیکلو مګ دې خبرې چې تزیب کړی په دې بعدې لومبانو نومنې د ب نهې وا دنا مدر نه ق مصرراتان ورکړې وه منسم مدییانوله اوخهکاره راته فه مومیان زړموک پاغې با دی او نه را لګ د لایل مګر د پار دی یا را ولو چې دی یارو د دا الله دازاران نه وبي زې شاعر الله مکوی۔ عذاب بدرباد دی راشی انا کوم مثال دی اوخی بی عزت کړي او په عذاب راغې نو چې تدا قران د عالم بی عزتیږي نو تابا الله نللی او نه گئی تابا دیوالا عذاب لراولی ترجمات بی عزتیږي تر مسلمان بی عزتیږي وایس کول نه لګا ګلا جوه ومنګا تاتا یګین نو واستایا تا ګره په خلکو وما جنرو يا تلدي عندي ګر ظلم غالي درستا ها غني دن ارينا کا چې موږ خو دي تا تا مگر انتياند پاره د خالکو چه ويب جانم کی بوټي زړغوني کی هغه بس د خوراکي و په اون په اورګي بوټي راکېږي داده ازه ګاډي وړي وې وا شاذر تل او هو دل امنګا تا دا ونا چا بلان چې دا قران کې سوره صافات کې سرور شپه تميات ذکر راځي سوره صافات حاج نمبر 460 سرور شپه تم کې چا بلان چې ها ها سرور شپه تميات سوره صافات ها چه دائی ذکر کئیو ها چه وشجره ونه چپلانت شویده نو دائی ذکر قرآن کی اللہ کرنه دی ازا لکا خیر نزلنم شجره تزاقوما ازا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ لِلظَّالِمِينَ إِنَّ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ تُلْقَى فِيهَا الْأَنْهُرُ السَّاخِنَةُ ذَٰلِكَ مَثَابَةٌ لِأَصْحَابِ الشَّيَاطِينِ نَوَاحَ شَجَرَةٍ مَلْعُونَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَاوِفُهُمْ يَرَوْنَ مُغَذَّلًا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ن زیاد دای دی لرا مگر سرکه شلویا نن زیاد دای دی لرا مگر سرکه شلویا وایس ګنا للملائقه تسجدوا لادم کلا جې مګ ملایکو ته سجدا غیب طرف دا ادم علی سلام نو سجده وغار مگر ابلیس نو نکلا وه دا ایاز سجدا غما ستا چې تا په دا د خاطه نه دلارې دګل ارایې دګه دا چې ذکر رمتا لیا وی شیطان خبر ګمال را خبر ګمات دغه سړینا شتای ځمنګ دلار په ما باندې که زه د روسو کرمان روز د قیامت نو زبا به هو باس مات اولاد مگر لگدای نه ادمه عليه السلام ورسله زیاته کړه و و دین حسد او بغدونی سا چه دولی زند زیاد شو قال از ابنوه ورده اللہ زرک شا چا جتا بیداری اکرستاد دائینا دا یگنان جاننبا سزازد استاسوی سزا پورا وست افززمن استاتاتا منهم وی اروا غسوگا جستات توان لری رسید دائینا به سو تکاپا آواز دینا ځواونه شان او بلشان سرنا ګانې او ګډا ګې او مست او ګان یا بجانې وته او باسان واجلې بال ما او راخ کا بدیوانې میں خیر دی کا وجلې کا سوارت او پیدالی ان س دپل پر طاقت استعمال کا وشارریګویلله معالې والله اولا شرق شدی زرا په دا ګړو د مالونو، او د اولاد کی مانون والا بیزای لگو پزناگانو پو پزمالو اولاد والا رانیان اوائی دوم اوائی دیگوات دای سرا اوائی دیگوات دای سرا شیطان مانگرد دو کے یا گنان زما بنیان جنیشت دایل را دیوان نس زور وکا فا بی ربی کوا کیلا کافی دی رب ستازی مدار وکا فا بی رب هو الذي يذلق المنهر كفي البحر تمام ستو الله غزاد دي بیاي تاسو لرا کیش تای په درياب کې بیاي تاسو لرا کیش تای په درياب کې دریاب کې دلته کیش تای پابزار کړی دي ډېر پارا چولړ دوی ده فضل الله نه او دا الله دې تاسو باندې مهربان و الله بسق مزرف البحر کلا چو رسی تاسو تگلیب بدر ایاب کے روک شیعا چه را مدد کوئی مگر دا الله با امرایا دی نو کلا چو اخلاس کی تاسو را رو چه تا آ راستم نو تاسو اے راست کوئی مخڑوئی وگانا لینسانو انسان دے انساننا شکرا افایم انتم ایا سوا بکم جانب البر آیا بچ بچ ای جوماندی تاسو نن را په طرف ته وچا کې ها چې ته وای او چې توزی بیا دې الله یری نو کار دی په وچا کې پس مګه کې اوماندی بیا بده سو خلاص هي ها مې دمایا بجبشي ابا مې دمایا بجبشي تاسو جوماندی تاسو را په طرف ته وچا کې چې تو چې توزی او فرمان چې کار لا وچا کې خار اور یورس السلام حسبہ یا راولی جب تاسو باندې بعد ثم لا تجل لكم وكلا بیا بنو موږ تاسو ځان لر ذمہ دار اما مدم ایداکم فيه ترتن احرات یا بج بچی تاسو کوه پس کی تاسو ارہ پدې ذریاب گی او زل بیا راولی جب تاسو باندې قاصبہ من الہی ما تونک ذباد دا تیز وا دربان دی راشی تے یو فازی غدے بل کھا بیا یے فےو رگا گوں بمہ قفرض نو گھر کی تاسو فسوال دار استاد کفر کڑے دے بیا بہو نممائی تاسو زان لڑا بمنگا باندے تبیان من بس کی ڈون کے جما ما وے سید اعظم مرید ہو لے گھر کو او دا اللہ نہ ماں بات پوچھ کی اللہ وے تاسو گنشتے وَلَا قَدْ قَرَنَّا بَنِي آدَمَا تاکیق سراعی ذات ورگره منگا بنی آدمتا قَرَنَّا وَلَا قَدْ قَرَنَّا بَنِي آدَمَا تاکیق سراعی ذات ورگره منگا بنی آدمتا کرامت پلوغت کی احزت تاوئیو او استعلاقی چې دا یو نیک باندې د عادت خلافی او کار سرګنشي خدا غو اس بس کینی یو دنده لوغې معنا مراد ده ولا قد جربنا بنی ادمه تاګیک سراي ز تور کړه منګا بنی ادم سوار کړه منګا تاسو چا در آپ کې اورې د دګ اورې د ګور کړه منګا دیلاد پاکې سې سنونه ورګړي منګا پا دیرو داغا چانا چپنگا پیداگڑی پکوروالی یاو منا دو کل لغنا سم بی امامی حیما استخویفی اخروی یادگا غورت چرا غورت بامنگا حرائیوار ڈالا پکپل پیشوا باندی امام مراد پیشوا یا امام مراد امالنا ما چی دا امالنا ما دا چا دراشا دا امالنا ما دا یا د د پیررو کار سووکو غ د د پیررو کارڅوکو غ را شي یاو منا دوکل لاناې ما یا او را د چ غواړو به منغاار ډله فل پې شوه باې هپله عملله می باندې چې د پیروکار پیررو کارڅوک را شي سوه خون به کوي چېی د شیخ القرآن شاگردان را شيئ را روان و ها فمن وديع كتابو بیا منی هغه سوږ چوارګشवला مذذب خلاص دا گسن ولي واخل بل یامل لا میلا زیاته وو نشو دایو ده په دا ز تار د ګوردا ډوکی او هغه سوږ دې دنیا کیडून توز قران نو فر فی الاخره اعما د په اخرت کیडून دي دار الله دې دارنا وار ذل سبيلا ګمرا به سې لارې وا سره تو حاګم بیا یو سر سړي ئىشت مهاات کې و ان قاد لن يتنون غا قریب دی چې واړې دالره دا نه چمګه وای ګړې دا تا تا ته وایم بڑا قران پلیز سړیا داس درس دې شور وکړې او دې تا او دا زانده کار کاتله ده او دا پرده ایده امنگ سرد راضه تو ترازه که نا به با قدر که و کوو که و اتاته و ای قرآن پرده و این گادو لفتنو نگانی الذی آو حنائی لیک قریب دیده ایچه گانگی واچه اتالا و آل اتالا دا اکی تابنا چه و ای گرده امنگا تاتا دغه باراج جوړ کته به هم باندې غیر د دینا قران په دې اسنوري کیسه شروع کې وا اذا لا تغذوک خلیل او د روح یو بنوي تعال را دوست که قران وای تي دشمني وګراته کیسه یې شروع کړې نو توا بیا دوست یې او تما دې نځه وا لو لان ثبت ناګه منګات نو مزود من کړې لاغت گت تطر تر گنو اله مشان قليلا تو تا سره قريب يت جمعالات نكړي او دې شعر لګه اذر لازغ ناګه زيفل حياتي و زيفل ممات داواکه څاک غولو مونږه تا تا دو چا سلا د جوته او بیا باندې و تا ځان لره بمبا دین دادي وان قاعد لا سوي د من من القلب ودريما خبرات اخراج الرسل سبب لنزول الازاب. اخراج الامرين بالمعروف ونهي عن المنكر سبب لنزول العذاب جاءت آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر دمت ايستي دي كيرينا ايستي دي لو باغاي وات عذاب راغله وين كادو لا سويذنا من الارض قریب دیلای جو شادي تا نره د زما کنه بلمر تا ډېر بارا جو کی تعاله دینا وکټه او خګلي واذلل بزونه خلافه ګیللا قلیلا په غوا دا غواکې دایم وختې نګي روسستانه ما ګر لګا چې راج نبی عليه السلام دما کنه ویاسته یو ایو یو حالاته مولا روبین شکله ز بلخ نهسته و لاهین بعد بیا په بلخی عالم نړی پیدا شو یا بلخاره ا د علم مرکز او چیکره مولانا روم یې د بلخنا وی استاو بیا په بلخی عالم پیدا نش چا چې داک برس بیزتی کړی دا ته ملک یې سه نو هغه یې کې بیا الله عالم نړی پیدا کړي بیزتی اونې کې او سُنَّة دمان گزار سالله قرب لاکې من, قر من رسولینا دا طریقه ځا وا چليګلی موږ په خستانه زمګه د انبیاء ونه ولا تجدو دنا تحویلا او باندې طریقه زم لا وړې دنا حق می صلات شمس کې شامس الہ رسکلل اوس عمره مسلمه حجر عذاب نه راضی اسواد دراته خیر خدبه چاو لار ویسي دغه بچاو لار پابند یاد مزل کے شام سے واز خاطر نور کے در تیارې تر لولا قران سبا پټیم کے یا جنان قران لو سبا پټیم کے دیاز شوه ديتا فرشته سار موس کې جکلا قران وای نو ملائک د شپې جګمی اغي ددلو اراده کئیو آئی زی او درازی که ملائک چی نو اگر آئی شي دوڑای اوزائی شی نو ماسو تن جرالی او د اگر آئی او چه سار موسکوی نو دا ملائک للاو اگر درازی اگر آئی زی نو اللہ تیتا پوست کئی کیفت رای تم عبادی دا زو زمابانیان څنګه پریږدل نو هغه ورته یا ما چې موږ ته لیو نو عبادت ته ولاړو عبادت کو چې موږ راټلو عبادت ته ولاړو عبادت کو وا منال لې وته اجدوي او د شپې نا وی خواله جواب تاجد وجود اصل کې خوب ته وې رباب التفاعل دبار د سنت ماخذ راضی نو تواجود لر کاول د خوبه تاجو تا جاجو زکوئ چې خوب لری کی او راپاسی او عبادت کړي نو تاجو د تاسو زکوئ چې خوب دلګوک او خوب دلر کی او راپاسی دی عبادت کړي دته وي تاجو دته وي لیل آدیس کے رازی کان اللہ یزیدو فی رمضان و اللہ فی غیری اللہ نبی علیہ السلام با رمضان او غیر رمضان کی یاول سرکاتو بانزیاتین گون نو غیر رمضان کی خوطرائوی نہیں نو مطلب دا اگا صلاة اللیلی اگا ترکاتا او دری رکاتا بیتر اگا صلاة اللیلی او تراوی ترویا ضرور رکاتو نه بعد د تراوی و تا زکه وای شدا شل رکاتای دنه په گډی تراوی نو چې توا تر رکات دې نه تراوی نه شدا ترویاتیم بیا وایا بیاو تراوی جمع بیا ویا تروی آیا بیا تراوی مو جامو وایا هغه بارanso ګټه کې منځانو و چې ګنې څنګه غنا دی او که بس کای دی غي وخاړه بس پيې ځانبه یو دلیل ورڅښته بس کای دی اغه غي دلیل دی او دلیل او موندایو نبي عليه السلام څل راته وی کړی دي حضرت عمر په بیا اجماع صحابه و کړی دا او ګټه د غوري د نبی عليه السلام ارکار درے را ذکر قا... دی بیا ایڈو کردنی بیا منکوڑا بیا نبیر اسلام تولا امیاش بجامع نید کردنی محکاوا درے رازی کواڑا بیا امد صابو عمل اغا حجت دین و دلیل دی و اصحابو لی حجت و احداعت و مذهبون لی روضت و ربیعون صابو خبر منگل دا عمل منگل دلیل لے منگ شن رکاد ته نو غانو مګو قانونو داسه د وایې چې نور نشته ځي ځار نه خبره جوړه کیو هغه ځکه چې څربې برابر شیزو ملایمه وکړ و او قرب اربع ومن الله لفاظه دوي او د شپه نه وی خو له کواب زه بازه نافله د الله ځه زیاتی تعال دا فرض زیاتی تعال نه هرداغه فرض مزنه اسای یا با مقام بوګه مقام محموده زره جوړی تعالی ربطا مقام استایلی شویتا په خوا ما به کتابونه راغنس یو یو کتاب به کوم هه پوره کړه او با په کو زګا هغه د دلیل خبرې و او د دلیل نې یو ها او ځه څه خاص ګویا زذ جوړ کړه یزنه خبره نه بس زذ جوړ کی چې اوه چه سسورو مرانیمه بلو ایز مرانیمه بس سوک بکمی عمل کهی کهی دی منگه په شل رکاتو کهو وقر را بیا دیل نیمود خلاسید غین وایا وارا دنه که ما لرازه ده دنه که تو درشتیهو تا اوه که ما لرازه ده و تو درشتیهو نه وگرده ما لده خمال درانه سلطان نصیره دلیل و امداده وکل جالا گوارا یا گو زحال باطل بینور اش باطل انال كَا باطل گن زو غا یا گنن باطل ختمی دونکه رالی گوم ز قران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ها غا کام چا ها غا چا غا شفاء او رحمت دې ز بارو ذ ما هو شفاء و رحمت اگا چه اگا رحمت ده و شفا ده بارد مومنانو ده ده مومنانو ده بارد رحمت ده شفا ده قرآن رحمت وی قرآن ده شفا ہوئی ماهوه شفا و رحمت للمومنین اگا چه اگا شفا و رحمت ده بارد مومنانو و لا دید الظالمین <سؤال> الا خسارات او نو زیات دی ظالمانو لا الا خساره مگر تاوانه قران شفاده د جلال د شفاره ولې ګلا دا شفازان لط نيست خلاګه و وايذ امنه لال انسان کلا ج انسان ګم په انسان د هر رغيو لوړ دي پاخ او کلا جو رس تکلیفه و دې نه اومندادار چانه ګول ګول یا مال <سؤال> ولا شاګل دی گئی په خیال هر یو دی مال گئی په خپل خیال رب ساز خو په باغچا شاګر ډېر پیدا چوي دلاره ویا سالو نګانی روح د پوس گئی ستاره په دغې قدر و وای روح د امر در په زمانه دی نه درګه نه د علم نا ایلا قلیلا مگر لگو دا دی علم اللہ نا مطلب دا کتوائی چهر دا زابون نا بزان بچ کما خدا آگی لار اخپلی جوڑی نتا تخپلی لار ندی معلومی اللہ جرد سویدی دیا اخپلی کاب وَلَا اِن شَئِنَا لَنَ زَبَنَا بِالَّذِي کَخُوَحَيِ زَمَنْگَا نُبُوتَلِ وَمَنْگَا آغَا چه وائیو کرده دا منگا تاتا تا قرآن با او ایر کرده و قرآن با همدرنا بوتله و دیواجه علاما واری زیاب العلمی بزیاب العلاما ده علم تلالا اغا پتلو ده علاما و باندی چه عملتنا علاما لاد شی یا ختم شي بس علم داغین اوجد شی بیا بیا علم نئی یا یا زمانا وار چه علم مقا و مدینہ کیو. یاو زمانا را لچهلم با بخارا کیو او دا غی مستاکل ماوراو النهر دفقاو دو ماوراو النهر زان لا حیثیتو بلق بخارا کی انکلاب را اے داریت را اے زکا علاماؤ او اغی دیلم اغا مقام اغا پری خدا او بیادا سی حت تا بلق بخاراو چیاری امولا بزان لیو چوکرا لگ ساتلیو خدا سے عمل اختشو نو اللہ تے غیل موچتکا او عمل اغیر شعر کا پاگی ختم شو دا غیل افغانستان تا علم را نو با افغانستان کی لولو علماء آتیر شو افغانیان لولو علماء تیر شوی او دیر د اوچه دی پایی علماء افغانستان که نو چه افغانستان که انگلاب راگه و حالات د دا افغانستان نه علم بیستارا و تلالا نو خیبر بحتون خواه در آغه نو خیبر بحتون خواه علم آخبلا جذبا خیارا کرد او دا قرآن در او دا شروع شو او غرور تروان شروع وبو غرو نو کې او په ساما کې الهم هو ګر الهم قادر نشو د دنیا د پاره شو د نوم د پاره شو د دولت د پاره شو د دې غنه به مل سراو تړي او بیا بچا خپل طرف ته ځي قادر ویځته یو کوي زیاد العلم بزیاب العلماء علم د علماو په لوخت میږي چې علما لاړشي <laughs> بس ای نه بیا زی علم ختمی یل نه پات کیږي او والا این چه نه لن زبن بل دیو ہے نه لیک کو <کا> خواږي ز منغا بو بزم منغا ها چې وای غړا منغا تا تا قران یې له مو او دې درسنار په خې بار پښتون کې چې قران کم درسو او کم آو کما دا سچ ده په ژوند دنیا کې به کمزای کې نو جامه شوې دا قران په درس کې د نړۍ سالويخ پنځه سالويخ ذره حاضر او بیانور غایب دا بل ځای دیو دا د علم قدر او اعتراض علم دا سيات ترسه دی له او دا قران درسونه ډې په خوا د شېل قران جوان جوانه د ن تقریبان س کاله مخکې اجلاس اجلاسو میټن او پای ک فصله شو چې درسونه لیټونه را جمع کوي ش غران چې سره درسونه دي د لیونه را جمع کوي د ناریوي که د زوي د مګو د خپل پر حالا کې لیټونه را جمع کي آغه بیا موږ ګر مستقل نیا ورې سالې بنوم باندې شایع کړل جماعت ارشاد ته سنت کی جد جوهت ارسال او سم ما سرهسته ها یو اردو کې یو عربا کې او هغه تا ایڈوارد مخ کی سرنامہ مختصره اولی کې بعد جماعت تعروف او بیا غل استونه هغه ورګل پاګ زمانه کې دا دینزور لاکو کو نه اوختیو دا د اشار درسونه د قران کریم اوس خو قرونو ترسه دلی چټون درسونه را جما کې پاغه سو جلد کتابونه ذکر لې شي ادا دې جماعت وکړه دې جماعت څ سو را کاروګ شرقامو نن او sene زمو مارګره نه نه خو شر ورته بد ذات ختم شو رسم و رواجونه ختم شو د قران درسونه عام شو د پختانو بچیر او لاګی د لاغه یله حاصل شروع کړو پښتون کو با اذانم نکوه په دې وخت اذان بکارید د سیدانو بچیر او لاګی د لاغه یله حاصل شروع او د نایو غلواره ترکان بچې راولاگېد راولاگېد ما سره ون شروع کړو دا د دې چې ماط اثر دي ولا ان جاء ما لنذب النب بالذي هو نائليك کوغه ورځې مونږه نو بو بو مونږه آ راځه وای ګړه مونږه تاسوها بیا به نو ممې تزان را پوره پس کولې چې مون واپس کار الا رب دم ربيک مګر مې د ونجې زمېره باندې هدا رمستانه ان فضلو کان له کبیره یقینا ان فضله الله دې په تاوان د لوي وای هغه چې ماشي بنیاو بهریان په دې خبره چرادی په شان نه قران نشراړې په شان دې ولو کان بازوم له بازن زهيره اگرږي بازن بارا ته باز ما وينې امدادي ولک قد سرنا تحقیق سرا بیان د موږ هر خلکو ته په دې د هر کیسه مثال هر کیسه مثال یعنی هر قسم دلیل عقلی نه عقلی وای یا مثالونه وا با سرو الناس الا غفرا انکار کوي هر څلغ هر ګناه مگر د کفر نه انکار نکيه وای دیمه تاسو دې نه ګورو ستو تر دې په یو ځای باندې ملادز وګنا چې نه یا دشید دالا را باغ دکا جروی ادا انگرونا فتو فجرن آران حبئی والی پمیند دی کے بھائی رولو او توسکے تصمہ آکمہ زامتا یا راو گردے اسمان لگا چت گمان کے پمینگ باندی یاو ٹوٹا اسمان را باندی راو گردے او تا دیا بللہ یا را ول الله ملائک مخام مخه موږ ته وری چې دا قران اجتهاد بیا به و منو او یا غنا لگا به د من ذ حروفین یا شی دارا کور د سرو زارونا یا او خجتا اسمان تا واسید ختل د موږ رنه منو نمنو ساختل لرا ته دې چرانه موږ دې او کتاب چې لوړ موږ غل ویا پاکی در زما زماله هل حل کندو الا بشر الرسول نی مزه مگر بنده استازه وما منو آن ناسا او زجر منکی روز رسالتا ندی منکری خلق دیمان دی راڑو نا کلا چراغ دی ده دا مگر دی خبری چی دی وای آ لگر دی اللہ بنده استازه دا خمنا زمون تا بنده دی و یا الله غامه بلال دې ملایګه دنګو غیب زوګه کې ملایګه ګرځي دنګې پېدمې نان و یا له غربه مونږه په دوی باندې فرق برنو فرشتہ استازین و انسانان چې نوزک او مرته انسان را لې غلې پیغمبر کون کافہ بالله شهیدم بیني وبنا کوم و یا کافذ الله جواب مې لمه مې انسان او دا الله دے په خبلو باندی گانو باندی خبردار اولیدن کے و میں یاد اللہ فوان محتد آغا سوگا چھلار وانتا اللہ سمکی نو دے پا سمالار باندی رواندی چھو قرآن باندی کلکی او آغا سوگا چھا اللہ پی محرد گمرائی ویو بنمو میدی لرا دوستانا با غیر دا اللہ نا او پور دوگ گودائی پرواز خیامت کے پا مخلو لان دا کوم یا نو کانو او زاید دې جانم کله ما محبت زدنام سويرا هر گلا چې او حت اور سیدا جانم دانه چې سوړ شي جانم زګه جانم غسړي کی نا زګه لا یو خپو په اډو ملازاب الله او اس پک باندې شي دین آزاد چې جانم سوړ شو کوزاب سپک شو نا خبات زکاوې په نسبت راتلون کې حالت د سوړخاري روزګې خباتوي نو منګ ما ناګو کله ما خبات هر ګلا چې اوه دا ورځې یا جانم زید نام س ایران زیاد وګمندای لا سزا ولا ځانګه جزام داس ساده دی د وژنه چې کوفر کړو زمون پایا او دای ویه ګلادي شو مونږه ډوکیو زره زره ها مونږه په سر کې شو بيدایښ نه وی باندې ان ولأم ياراو اګاین ګوري ان الله لذي چې الله غاځد په زاگړې سونه زبګي حضرت الله دې به خبر اواز نشي بيداګي به شان زې باندې او ګردولیا دایلمانه ټا چې شک نشته زای کی یو نه ټا ف بعد ظالمونونه الله کوفوره کار کو لمان د هر سنا مګ د کوفرناین کار نه کوي ورته وای ک تاسوماللیکان وي دښځانو د میربانتحاد در را زما د دغ و کې تاسو بندکړ د یارې د خت می دوه کال انسانو قه د انسان بخیلهته تور موته شوایو بخیله۔ وَلَا قَضَاتِنَا مُوسَى تِس آیاتِم بَيِّناتِ قُسَنُورِمَا عِشَاب چِئِ اس دعزابِ الرسول سبب لنزولِ الازاب اس دعزاب بیاو پوری حق پرسو پوری سبب تِس آزابو وَلَا قَضَاتِنَا مُوسَى تِس آیاتِم بَيِّناتِ تاکیق سرا ورگڑنی مانگا تا نهمو جزی خیارا اور سوره اعراف کی اوصل شم ارشم کی اب یا ذکر گڑی 131 دیس کی فاس ابن اسرائيلان تاسو بنی اسرائيلما کلا تراغ دیتانو ید د فرعون ان لاظن کا موسی مسورا زګومان ګماب تاباند وه موسی د لوی سیر پکړی شوی موسا تلی ونه مړه ما ته ته پاګلې ونه ښکارینو انی لا زره موسا موسی مسوره زه ګومان ګمتابه دی و موسی د لوی وی و د موسی السلام تاکي سران ته بوې مزيرا ډګري دی ماجزو لا مگر رب د اسمانه د زمکو بصائر علی ګلزی د لایله کو هغه اینی اللہ ظن گیا موسیٰ مسخونگا مکیقو موسیٰ علی اسلام تا اللہ ویلو قولا لو قولا لئینا نرمہ خبرہ وطا کو اول کے نرمہ خبرہ کو چھ او نا کوئی چې چھ پا زد او تبی بوشش دے پا زد اولار او ذاتی ام لے په جزاتی عملی کای نبیا ور لاغا مړی د قبر نه راو باسا میا ور لاغار سخارکا چې قال زاتی خبرې شروع نه میا ور وادي له اونکه نزک او ویو فقال له ما وای نی لازم ګیا فرعون مذبورا ز ګومان ګوما گم بتاوه نی یقین ګوما بتا, بتا او مذبورا ز لاغه اور ودینی لازم کہ اب موسی مسورہ اغه ودینی لازم غا یا فرعون رد جواب ورکی زدیو انادی لا رد جواب ورکی ز گمان گومان بتاونی وا فرعون ذ لاवती ابن عباس ما راگی لاवती هلاک شوه فارد یثفذو من الارض نو را دے اکڑاچیو شڑی دے لنا دا زمکینا اخراج العامیرین امیلوارو فا غرقنا او امم ماؤ جمیعا غرق منگا دے سو جید سراؤ گونڈا او اے پس دے نا بنی اسرائیلو تا اسے گئی بزمکا کے نو کلاچ را زمکا کیا زمکا دا میسر کلاچ را جیوا درستانا اے جہنا بگم لفی بارا بول منگا تاسو لنا گونڈا وبلاغن ظلہ او په حق, حق باندې لگ را لې غلې دیلا او په حق د حق باندې را لې غلې د عالم غيب نه عالم شهادت ته وبلاغن ظلہ او په حق باندې را لې غې دي نه لګ لګ زکه د عالم غيب نه عالم شهادت ته فیلهت مبارکه راغله او هغه په یوز الباد راغله بیا عالمی شعادتنا با جبریلی امین لگا لگا واحیر آلا ومار سالنا گای اللہ مباشرا و نزیرا ندل اگلی منگا تالرا مگر زیر ورگون که یر ورگون که و قرآنن فرقنا ہو و قرآن وازه کری منگا دیلارا جد اگلی منگا دیلارا پا خال کو جد اگلی منگا دیلارا فرقنا ہو واذکر مګه دیلار له تکر اول الناس سلام محسن دې زبره پارا چویل ولې په خلګ باندې په آرام ونزل الله دیلا پر علی غلو آیات آیات سورات سورات رکو رکو چې خلک به پویا کې ه مطلب خلک پویا کې ونزل الله تنزیل علیه مګه دی وقران فنفرقنا قرآن نوازه کرئے منگا دیلا جدا جدا کرئے منگا دیلا لیتاق راو و لننا سیلا مقسن دیدا پارا چولو و, و لی دیلا پا خلقو باندی پا آرام و ننظرنا تنزیلا رالیگو منگا دیلا پا رالیگلو باندی قل آمینو بیو لا تومینو وردوحا پیغمبرا کتاسو منعی دا قرآنو کن منعیو ان الذین اوتوه الما من قبل یگین نا گسان چورګه شو زو هر تا په ام یا مخه ذرات لوذ قران کلاځه مستی چی دیوانه قران پریوز دی په زنو بات سي د قوم کی زیکا زنا الله تا وای د عرب زمون لارا اینکان وادو ربنا دا مفعولا یا گینا دوا دا درب زمون کی دونکی شوی اللہ جس وادا کرده آگا شوی دا ویا خیرون الاسقانی پریوزیدائی بزنوباتی جریدونکی اللہ تا ویا زیدو ام او زیادتی دید راجزی قولدو اللہ ویدو الرحمن و به رمر رمضان گی الله لرا پونده الله يا رمضان گی رحمان رحمان يعني بنوند رحمان باندې اي يم مات دو پکم يا ون باندې چې رمضان کوي دې الله لره نور دي ښه استه چرتا پونده الله مشهور و لکه شمالی عربو کې چرته بنوند رحمان مشهور و لکه جنوبی عربو کې پا گم نو میچنا مدد که خبل ضروعت و او داگه مطابقه گناونا زیات زیاد دي و ایا غفار اغبر لی و بخون گیا ما تا زما کا خلک دی بی ازاتی کئی ستا بی ازاتا کسی شویدی نو دعا یا ستار و ستور لی و پردرا ما بعد پردرا دشمنان دې لري شي يا قهار قهر الله اداي واه قهار ازبا دښمنانو قهر راولې گاه کوم یو نوم باندې چرمادات کې اي اما دلو کوم یو نوم باندې کوی کوې دې الله لا سي په تون دي بستار ولاندجر بسماتک اپتی زمو هاي دعا دي ولا تخاف بيا ومي ډیر پروا چړو جواب نه فاصله ورته به نه زالګه سبيلا ولرټو بمندي کې لار واه كل الحمد لله الذي واه دنيا دي الله غا زارتله اونه سوره ديواريو سبحان الذي اسرا بعبده ليله سبحان نو سوره قطويه وَآيَا أَلْحَمْدُ اللَّهُ نوَاخِرْغِوَيْ وَكَبِّرُوْ تَكْبِيرًا اللّه أكبر سبحان الله الحمد لله اللّه أكبر درزلا سبحان الله درزلا درزلا در الحمد لله صلور درشلا اللّه أكبر وَكَبِّرُو تَكْبِيرًا وَآيَا أَمْنُوْدِيَ اللّهâ قَذَاتْ لَا شَنِيهَ نِوَلِ نیشت ده اللہ لنا شریف بسلطانات کی ولم یا گولا ولی امینا زولے نیشت ده اللہ لنا مو آوین ده کمزورتیانا دانا چی کمزور ده بلسو بے اندادو کی اگنا الله یو اللہ یوزبوین ترکتا سوالا آدم هی نا یوسعلو یغزا گو ده اللہ نا نو اللہ خفقیی او دبان یا دننا چه گواڑی نوائن حفقی گی گواڑتی چه درکی چې جانواتا چه درکی درلا سویلی زکاوی یا من یراما فی زمیری وی اسماؤ انتال مویندل کلی مایو تواقو یا من یراجا في شدائد کلی ها یا من یلیح المشتقا یا من خزائن رسقی فی کول کن، امنن فا انن الخیرہ اندکا اجمعو، مالی سوا فخری لیگا وسیلتون، فبل افتقاری لیگا فخری اطفاو، مالی سوا قرعی لبابی کهیلتون، فلا انزا زدتا فا ای باب اکرعو، حاشا لمجدکا اندکن تاعاسیا، الفضل اجزل والمواحب اوسو، اغت جلایا فریاد کداغن واळा تاغه پریخود او بل چاته جالي اي ام مات لو فن او نا سماو هوستاں داغن او غواळा ولا بازار بسالات کا ولا تو خافت بها ورتق بين ذلك سبيلا واقل الحمد لله و يا عبد الله اعزات لا چني نول نا ايو رديو کو ولم يقل لهم شريك في الملك اوزي ده الله لا لا شريك بو سنت رات کتابو ولم يقل ولي من ازله اوزي ده الله لا دور کمزور تیانا راڈیو کو بمجوسو چغي و لو لا ياهو ولم يقل ولي من ازله نيشته الله لا ما عنده کمزور تیانا چغي نه کمزور کی وګم ګرو تکبيرا لورګن الله ربو الواليبان دي صورت کې سلور مسالې بیانوله یو شرک مستمرا سبب لنذور العذاب چا جمیش شرګا باغ باغ ته عذاب راځي ثانی هتاک د شاهر الله سبب لنذور العذاب چا جز شار الله بیزتی وګړه پاګي عذاب راځي او درې اخراج الامرین بالمعروفه ون نایی نانیل منکار چاچه اامرین بالمعروف نایی نانیل منکار ده کلیستی دی آئی بانده عذاب راغلی و سالورم ایسته زاب الرسول <سؤال> سببون لیردول <سؤال> الازاب <سؤال> چاچه اکبرستو کوری ٹوکی گڑیوی نو باغی بانده عذاب راغلی تفری۔